Генрі Девід Робертс. Жанр. Розділ 41. Гроші смердять. Пачка нових асигнацій тхне чорнилом, кислотою і хлоркою, мов поліційна дільниця, де беруть відбитки пальців. Старі гроші, просочені надіями і бажаннями, мають затхлий запах, як у засушених квітів, що дуже довго пролежали поміж сторінками дешевого роману. Якщо тримати в приміщенні велику кількість старих і нових грошей, мільйони рупій, двічі полічених і перев'язаних у пачки гумками, воно починає смердіти. Я обожнюю гроші, сказав одного разу дід'є, але не переношу їх запаху. Що більше я їм радію, то ретельніше доводиться потому мити руки. У бухгалтерії, куди стікалася вся виручка нашої мафії від обміну валюти, у задушливій печері поблизу форту, де лампи світили достатньо яскраво, щоб виявити фальшиву купюру, а вентилятори над головою крутилися так, щоб не здувати папірців зі столу, гроші смерділи, мов просякнуті потом і замурзані в багно червики гробарів. За декілька тижнів після зустрічі з Моденою я вискочив з бухгалтерії Раджубгая, розкидав охоронців, що чергували на майданчику «Це була наша улюблена гра» і з полегшенням вдихнув відносно свіже повітря сходової кліті. Коли я почав спускатися вниз, мене гукнули, і обернувшись, я побачив у дверях Раджубгая, головного рахівника мафії Хедера. Точніше, мафії Салмана. Угодований, лисуватий і коротконогий Раджубгай був, як завжди, вбраний у доці і білу майку. Він наполовину висунувся з дверей, тому що ніколи не полишав приміщення, поки опівночі не опечатував двері. В глибині кімнати у нього був обладнаний персональний туалет, у дверях якого було вмонтоване дзеркало одностороннього огляду, щоб він міг спостерігати за тим, що відбувається за його відсутності. Він був рахівником з покликання, найкращим у мафії, і бухгалтерією переймався не лише з обов'язку. Поза роботою це був просто замкнений, дратівливий і підозріливий дідок. Але варто було йому увійти сюди, як він на очах розцвітав і наливався певністю. Можна було подумати, що це приміщення чинить фізичну дію на його психіку і на всю його життєдіяльність. Поки, бодай, частина його тіла була тут, коло грошей, в нього вливалася цілюща снага. «Лінбаба!» – крикнула мені верхня половина Рджубгая. «Ти не забув про весілля? Ти прийдеш?» «Так, звісно!» – сміхнувся я йому. Я спустився вниз, не забувши відлупасити охоронців на кожному поверсі. В кінці провулка я обмінявся усмішками ще з дома, що спостерігали за вхідними дверима. Я був у добрих стосунках з більшістю молодих гангстерів. У бомбейському злочинному світі водилися і інші іноземці. Якийсь ірландець в мафіозній раді бандри, вільний художник зі Штатів, нова зірка наркобізнесу, голландець, що співпрацював з бандами Хара та інші. Але в мафії Салмана я був єдиним горою. У той час національна гордість росла, як нова виноградна лоза на випаленій постколоніальній землі, і це були останні роки, коли схожі на англійців чужинці ще викликали якийсь інтерес і симпатію. Те, що Раджубгай запросив мене на весілля, було значущим фактом. Це означало, що я вважався в мафії своїм. Я багато місяців працював у тісному контакті з Салманом, Санжаєм, Фарідом, Раджубгаєм та іншими членами Ради, Паспортний відділ, яким я керував, давав половину всієї нашої валютної виручки. Мої контракти з вуличними ділками також робили чималий внесок до загальної скарбнички у вигляді золота і інших матеріальних благ. Через день ми з Салманом і Абдулою буксували у спортзалі. Завдяки особистому знайомству з Хасаном Обіквою, я налагодив міцні стосунки з чорним гетто. Цей зв'язок був корисним, він залучав до нас нових людей, розширював ринки збуту і збільшував прибутки. На прохання Назіра я взяв участь в переговорах з афганськими утікачами, що мешкали в Бомбеї. Ми уклали з ними угоду про те, що племена, які живуть коло афганського-пакистанського кордону і домоглися відносної незалежності, поставлятимуть нам зброю. Я користувався у друзів гангстерів пошаною і авторитетом, і заробляв більше, ніж міг витратити. Проте, лише по тому, як Раджубгай запросив мене на весілля дочки, я міг сказати, що став повноправним членом мафії. Він був старішиною мафіозної ради, і це запрошення було чимось на навзірець офіційного підтвердження того, що я прийнятий у вузьке коло своїх людей. Ти можеш працювати з ними і на них. Можеш заслужити їхню високу оцінку, але одним з них ти стаєш тільки тоді, коли тебе покликали до себе додому, щоб ти міг поцілувати дітей. Я перетнув умовну межу форту і наближався до фонтана Флори. Поряд зі мною пригальмувало вільне таксі. Водій енергійно жестикулював, запрошуючи мене до салону. Я відмахнувся від нього. Він їхав поряд зі мною і, не знаючи, що я розмовляю на Хінді, висунувся з вікна і вибухнув лайкою в мою адресу. Гей, біла, свинюко, ти що не бачиш так вільне? Чого ти ваштаєшся такою спекою по вулицях, наче смердючий білий цап, що відбився від господаря? Чого тобі? запитав я на Маратхі. Кайпа Джей? перепитав він приголомшений. Що з тобою? У тебе проблеми з мовою? Допитувався я на бомбейському вуличному Маратхі. «Ти не знаєш Маратхі? Що ти робиш тоді у Бомбеї? У тебе що, цапені мізки в твоїй свинячій голові?» «Грей!» – всміхнувся він і прийшов на англійську. «Ти говориш на Маратхі, баба?» «Біле обличчя, темне серце», – відповів я, поплескавши себе по відповідних частинах тіла. «Я білий зовні, братику, але усередині я індієць. Я просто гуляю у свій вільний час». Чому би тобі не пошукати іноземних туристів і не дати спокою бідолашному індійському поливоді?» Зареготавшись, таксист висунув руку з вікна, дружно ляснув мене і поїхав собі. Я помалу попростував бурківкою коло хідника, де не було так людно, і почав глибоко вдихати повітря, аж запах бухгалтерії вивітрився з моїх легень. Я прямував у Леопольд, щоб зустрітися з дідіє. Мені хотілося пройтися моїми улюбленими місцями. Працюючи на мафію, я побував у всіх районах і передмістях Бомбея, у Магалакшмі і Маладі, у Котонгрін і Тгану, Санта-Круз і Антгері, а також поблизу озер, що по дорозі до кіномістечка. Але повновладними господарями ми були лише на довгому півострові, який згнався Ятаганом уздовж затоки від південного кінця Марин Драйв до центру світової торгівлі. І цим людним вулицям, розташованим у межах декількох автобусних зупинок від моря, я віддав своє серце Спека була така, що з голови геть вилетіли всі думки лишилися хіба що ті, котрі ховалися в самісінькій глибині. Як і багато бомбеців, я тисячу разів ходив цим шляхом від Фонтана Флори до насипу і знав, де завжди віє про холодний бриз, і можна знайти затінок. Варто було мені побути декілька секунд на осоні, і я весь укрився потом, а в тіні і під вітром за хвилину висихав. Спритно петляючи поміж автами, що котилися вулицю, і покупцями, що кишіли на тротуарі, я думав про своє майбутнє. Хоч як це парадоксально, але тепер, коли я був допущений в самісіньке осердя бомбейського життя, мені як ніколи захотілося виїхати з міста. Можливо, це було якимсь збоченням моєї натури. Відчував я і вплив іншої протилежної сили. З одного боку, багато що з того, що я любив у Бомбеї, утілювалося для мене в образах людей, котрі тут жили, Карли, прабакера, Хадербгая, Халеда, Ансарі. Всі вони так чи так покинули місто, але кожен храм, кожна вуличка повсякчас нагадували мені про них. З іншого боку, виникали нові джарала любові і натхнення на полях, спустошених втратами і розчаруваннями, оживали нові паростки надії. В мафії я видрася на найвищі щаблі. В студіях Болівуда, на Телебаченні та в інших мультимедійних сферах відкривалися нові можливості. Чотижня я отримував пропозиції співпраці. У мене була гарна квартира з краєвидом на мечеть Хаджі Алі і купа грошей. І з кожної нічо мені дедалі ближчо і дорожче ставала Лайза Картер. Печаль, що витала в моїх улюблених місцях, спонукала мене покинути місто. До того ж мене вабили нові захоплення і перспективи. І зараз, йдучи цією довгою дорогою від фонтана Флори до насипу, я ніяк не міг зважитися. Хоч як часто і глибоко я замислювався над минулими подіями чи обіцянками теперішньості, мені не вистачало певності чи навіть віри, щоб вибрати своє майбутнє. Мені бракувало якихось точних даних, якогось незаперечного факту або, можливо, відчуженого погляду на своє життя, щоб побачити його ясно. Я був упевнений у своїх вчинках, але не розумів їх. І от я проступав поміж юрбами туристів і покупців, автомобілів, автобусів, мотоциклів, возів і візків, пустивши свої думки у вільне плавання хвилями вуличної метушні та спекоти. «Ліне!» – вигукнув дід'є, коли, увійшовши в Леопольд, я наблизився до зсунутих до купи столиків, за якими він сидів з усім товариством. «Ти з тренування?» – «Ні, просто гуляв і думав. Тренування для розуму і щось подібне до лікування душі». «Ну, я подібним лікуванням займаюся щодня, або принаймні щоночі». Він зробив знак офіціантові принести пляшку. «Посунься трохи, Артуро, дай Лінові сісти коло мене». Артуро, молодий італієць, що втік до Бомбеї від якихось неприємностей з неаполітанською поліцією, був останнім захопленням дідія. Це був маленький, делікатний хлопчина з обличчям, якому позаздрило б багато дівчат. Він майже не говорив по-англійському, тож коли з ним намагалися забалакати, невдоволено супився. Врешті друзі Дід'є перестали звертати увагу на Артура, вирішивши, що Дід'є отямиться від цієї мани за декілька тижнів чи місяців. «Ти розминулся з Карлою?» – сказав Дід'є. «Вона буде засмучена. Вона хотів, знаю, поговорити зі мною». Принесли пляшку. Я цукнувся з Дід'є і, трохи відпивши з чарки, поставив її на стіл. За столом було декілька болівудських статистів, що співпрацювали з Лайзою, а також були журналісти з компанії «Каві Синг. Поряд з дід'є сиділи Леті з Вікрамом. Вони виглядали краще і щасливіше, ніж будь-коли раніше. Кілька місяців тому вони купили нову квартиру в самому центрі «Колаби» біля ринку. Ця покупка вичерпала їхній сімейний бюджет і навіть змусила позичити гроші у Вікрамових батьків. Зате це була запорука їхньої віри одне в одного а також у світле майбутнє їхнього кінобізнесу, що ставав на ноги. Вікрам радісно привітався і обняв мене. Під впливом Леті хвацький костюм Вікрама потроху мінявся. Лишилися тільки чорні ковбойські чобітки і срібний пояс. Його улюблений капелюх, з яким він мусив, згнітивши серце, розлучитися, коли почав частіше бувати в залах засідань великих компаній, ніж у конячих оборах з каскадерами, висів на гачку в моїй квартирі. Це була одна з найбільших цінностей у моєму домі Поряд з Леттю сиділи Каліф, Десуза і Чандра Мехта. Як це буває деколи з близькими друзями, вони з часом почали сказати б обмінюватися своєю масою. Кліф трохи схуд, а Чандра настільки ж поглачав. Але що далі вони розходилися за зовнішніми параметрами, то більше уподібнювалися один до одного. Працюючи разом по 40 годин без перерви, вони приймали один у одного жести, міміку і манеру говорити. І врешті стали так схожі, що на знімальних майданчиках їх почали прозивати дядечко Товстун і дядечку Скелет. Коли я підійшов до них, вони однаково підняли руки в радісному вітанні, хоча у кожного була своя причина для радощі. Клів Десуза відчував пристрасний потяг до Кавіти Синг, з якою я його колись познайомив, і сподівався, що я можу посприяти її прихильності до нього. Я знав Кавіту досить давно і розумів, що ніяка сила не може посприяти тому, що не буде повністю співзвучна з її власним бажанням і намірами. Проте ставилася вона до Кліфа наче прихильно, і у них було чимало спільного. Обоє наближалися до 30 років і ще не мали родини. У заможних верствах індійського суспільства за тієї пори це було настільки незвично, що їхня рідня невпинно пиляла їх, надто ж на свята, коли родичі збиралися разом. Обоє працювали у сфері мас-медіа, пишалися своєю незалежністю і плекали свою художню натуру. Обидва були толерантні і намагалися справедливо розібратися у конфліктах і вислухати аргументи обох сторін. І нарешті обоє були гарними ззовні, досконалі форми і чарівний спокусливий погляд кавіти були чудовим доповненням до сухорлявої незграбності Кліфа і його по дитячому нехитрої усмішки. Вони мені були обоє симпатичні, і я не бачив, чому би мені не виступити в ролі свата. Я публічно заявляв, що мені подобається Десуза, а наодинці з кавітою намагався за кожної нагоди показати його з вигідного боку. Мені здавалося, що у них є непоганий шанс, і я всім серцем бажав їм щастя. Чандра Мехта був радий мені, бо я служив для нього найближчою і єдиною дружньою ланкою, що пов'язувала його з чорним ринком. Як і Салман Мустан цінував контакти зі світом кіно. Нові закони, прийняті як на федеральному рівні, так і в Штаті, запровадили жорсткі правила грошового обігу, і відмивати ліві гроші ставало додалі важче. З багатьох причин, і не в останню чергу завдяки чарівному шикарному блиску кіноіндустрії, політики, що контролювали фінанси й інвестиції, давали ці галузі поблажку. Це були роки економічного буму і ренесансу болівудських фільмів як з погляду їхньої якості, так і суспільного визнання. Вони ставали кращими, розширювався їхній прокат у всьому світі. Разом з тим, проте, зростав і бюджет, тож традиційних джерел фінансування вже не вистачало, і чимало постановників, виходячи з обопільних інтересів, утворювали дивний симбіоз з мафіозними структурами, що давали гроші на випуск фільмів про мафію. Доходи від цих хітів використовувалися для скоєння нових злочинів, які ставали темою нових сценаріїв і нових фільмів, що створювалися за гроші мафії. Я теж відігравав у всьому цьому свою роль – роль посередника між Чандрою Мехтою і Салманом Мустаном. Зв'язок той вигідний був для обох. Рада мафії вкладала крори, тобто десятки мільйонів рупій, у кіновиробництво Мехти і Десузи і отримувала у результаті чистий прибуток. Той перший контракт з Чандрою Мехтою, коли він попросив мене обміняти рупії на долари, потягнув за собою цілу низку поважних угод, і режисер за них ухопився. Він розбагатів і далі багатів, та люди, що витрачали свої кошти на його компанію, лякали його, а при зустрічі з ними він відчував, що вони йому не довіряють, тож, зустрічаючись зі мною, Чандра радісно сміхався і намагався заманити мене в свої тенета. Я нічого не мав проти. Мені подобалися і Чандра Мехта, і болівудські фільми, тож я дозволяв йому залучати себе до того галасливого і метушливого світу. Сусідкою Мехти була Лайза Картер. Її густі біляві коси вже встигли відрости після стрижки. Вони гарно підкреслювали її гожеличику. Ясні блакитні очі горіли гарячою рішучістю. Смаглява шкіра підкреслювала її квітучий вигляд. Вона трохи поглачила, і хоч сама з того жахалася, я лише вітав це. У її манерах з'явилося щось нове. Тепла, некваплива м'якість усмішки, молодійний сміх і душевна легкість, яка шукала і часто знаходила в людях найкраще. Я тижнями і місяцями спостерігав за цією трансформацією і спочатку вважав, що вона породжена моєю любов'ю до неї. Хоча ми ніяк не оформили наші стосунки і жили нарізно, ми були коханцями. Через деякий час я зрозумів, що я тут ні при чому, що це була виключно її власна заслуга. І ще я побачив, яка глибока її любов і наскільки її щастя і певність у собі залежить від можливості відкрито розділити своє почуття з коханим. Любов робила її пригарною. Її очі були, мов, літнє небо, а усмішка – не, мов, ранкова зоря. Вона поцілувала мене в щоку. Я повернув їй поцілунок, здивувавшись із маленької суворої складки, що з'явилася поміж її бровами і відбувалася у волошкових очах. Далі сиділи два журналісти – Анвар і Деліп. Вони були ще молоді, всього кілька років тому вийшли з коледжу і друкували поки лише анонімні кореспонденції в бомбейській щоденній газеті «Нундей». Вечорами з Дід'є вони обговорювали сенсаційні новини таким тоном, неначе відігравали в них важливу роль або проводили самостійне журналістське розслідування. Їхній ентузіазм, запал і амбітні плани підкорили все товариство. Тож Кавіта з Дід'є деколи підкушували їх уїдливими зауваженнями. Молодики реагували на це поблажливо, а їхні репліки часто викликали у присутніх реїд. Далі був високим блондином з довгастими очима, родом з Панджабу. Анвар Бомбеець у третьому поколінні був нижчим на зріст, чорнявий і серйозний. Свіжа кров з посмішкою казала про них Леті. Коли я приїхав до Бомбея, вона казала ж саме про мене. Дивлячись на цих цілеспрямованих молодих людей, я подумав, що колись ще до героїну і я сам був такий. Молодий, щасливий і повний надій. І тепер я радів, дивлячись на них і усвідомлюючи, що вони служать прикрасою і надією всього товариства. Їхня присутність в Леопольді була закономірна, як закономірним було і те, що тут немає більше Мауріцо і Ули з Моденою, а колись не буде і мене. Поздоровкавшись за руку з молодими журналістами, я підійшов до Кавіта Тесинг. Вона підвелася, щоб обійняти мене. Жінка обнімає чоловіка з такою дружньою симпатією, коли знає, що може йому довіряти і що його серце належить іншій. Навіть у бомбейських іноземок такий вияв почуттів був рідкісним, а в індійських жінок це означало інтимні стосунки, тож я його майже ніколи не спостерігав. Ці дружні обійми Кавіта Синг були дуже промовисті. Я жив у Бомбеї вже декілька років, говорив з його мешканцями на Хінді, Маратхі і Урду. Спілкувався з гангстерами, мешканцями Нетрищ і болівудськими акторами, які ставилися до мене доброзичливо і часом з повагою. Та ніщо не давало мені так почуватися індійцям, як оці кавітині обійми. Я ніколи не казав їй, яка важлива для мене її беззастережна довіра. В роки вигнання дуже часто мої добрі почуття залишалися невисловленими, замкненими в тюремній камері мого серця з її високими стінами страху, заґратованим віконцем надії і жорстоким ліжком сорому. І зараз я висловлюю ці почуття. Тепер я знаю, що коли тобі випадає світла, переповнена любов'ю пора, за неї треба хапатися. Про неї треба говорити, тому що вона може не повторитися. І якщо ти не висловив, не пережив, не передав від серця до серця ці щирі почуття, то вони в'януть і згасають, залишаються лише запізнілі спогади про них. Того дня, коли в місті поволі запали сутінки, я нічого не сказав Кавіті, просто всміхнувся недбало, а вона взяла мене за руку і почала знайомити з юнаком, що сидів коло неї. «Ліне, ти, напевно, не знайомий з Ранджитом», – сказала Кавіта, коли він встав, і ми потиснули один одному руки. «Він друг Карли, Раджит Чудрієт, це Лін». Тут я зрозумів, що означав заклик Леті тримати себе в руках, і звідки узялася складка на лазеному паранісі. Звіть мене просто Джит!» Сказав він широко, щиро, усмішкою. «Добре», – відповів я серйозним тоном. «Радий познайомитися з вами, Джита. І я дуже радий», – відгукнувся він із молодійними модуляціями, характерними для випускників найкращих бомбейських шкіл і університетів. Ця вимова подобалася мені найдужче. «Я багато чув про вас?» «Аджга», – мимоволі відреагував я так, як це зробив би індієць мого віку. Буквально це слово перекладається добре, але в даному контексті із такою вимовою означає «справді». «Справді», – засміявся він, – «Карла часто говорить про вас. Ви для неї справжній герой, але це ви, напевно, і без мене знаєте». «Цікаво», – сказав я, бажаючи перевірити, чи такий він щирий, як це здавалося. Вона одного разу сказала мені, що герої бувають тільки трьох видів – мертві, переможені і сумнівні». Закинувши голову, він зареготався, продемонструвавши ряд бездоганних індійських зубів. Дивлячись мені в очі, він у захваті похитав головою. «Він розуміє її жарти», – подумав я. «Він знає, що вона любить словесну гру і бере в ній участь, і це одна з причин, чому він їй подобається». Решта причин була ще очевидніша. Джит був середнього, тобто мого зросту, гінкий і міцний, з гарним щирим обличчям. І це була не просто краса, що складається з окремих привабливих рис – високих вилиць, великого лоба, виразних золотавих очей кольору топаза, прямого носа, всмігненого рота і міцного підборіддя. Це було обличчя хвацького хлопця, як раніше любили говорити яхтсмена, альпініста, мандрівника». Чуб його був коротко підстрижений. На лобі намічалися залисини, але навіть це личило йому, бо здавалося, ніби він самохідь обрав такий стиль. Одяг його був куплений у найдорожчих крамницях міста. Туди я заходив з Санджаєм, Ендрю, Файсалом та іншими мафівозі. Навряд чи знайшовся б у Бомбеї поважний гангстер, який не кивнув би схвально, побачивши костюм Ранджита. Що ж, мовив я, подибавши в кінець столу, де сиділа Калпана, моя давня подруга. Вона працювала першим помічником режисера в кінокомпанії Мехти і Десузи і заразом готувалася стати самостійним режисером. Вона підморгнула мені, коли я попрямував до неї, минувши оранжита. «Стривайте!» – зупинив він мене ввічливим тоном. «Я хотів поговорити з вами про ваші оповідання». Я кинув сердитий погляд на Кавіту. Вона знизила плечима і відвела очі. Кавіта дала мені їх прочитати, і ви знаєте, мені здається, що це про чудові оповідання. «Дякую», – зронив я, зробивши другу спробу покинути його. Ні, правда, я прочитав їх і вважаю, що вони справді добрі. Мало що може з таким успіхом поставити тебе в безглузде становище, як щира похвала людини, проти якої ти заздалегідь настроївся, не маючи на те серйозних підстав. Я відчув, як легка фарба сорому виступає у мене на щоках. Дякую, повторив я вже щиро. Дуже утішно чути, хоч кавіта і не повинна була їх нікому показувати. Я знаю, відповів він швидко. Але мені якраз здається, що ви повинні їх комусь показати. На жаль, вони не підходять для моєї газети за жанром і тематикою, але для Нундей, здається, ще як підійдуть. І Нундей, напевно, непогано заплатить за них. Головний редактор газети «Аніл», мій друг. Я знаю його смаки і впевнений, що ваші розповіді йому сподобаються. Зрозуміло, без вашого дозволу я нічого не робитиму, але я сказав йому, що прочитав їх і що вони дуже добре написані, тож він хоче зустрітися із вами. Я не сумніваюся, ви знайдете з ним спільну мову. Це все, що я хотів сказати, вирішувати вам, але він буде радий бачити вас. Я бажаю вам успіху». Він сів, і я нарешті дістав змогу поздоровкатися з Колпаною і зайняти своє місце поряд з Дідіє. Мої думки крутилися навколо того, що сказав Ранджит. Він же Джит, і я насилу слухав Дідіє, який оголосив, що планує поїхати до Італії разом з Артуром. Потім він додав на три місяці, і я подумав, що три місяці можуть перетворитися на три роки, і я втрачу його. Це була настільки безглузда думка, що я тут таки прогнав її. Бомбей без Дід'є – це все одно, що Бомбей без Леопольда, без мечеті Хаджі Алі і Брами Індії. Це просто неможливо було собі уявити. Я укинув поглядом друзів, що реготалися, пили і балакали одне з одним. І подумки підняв калиха за те, щоб їм таланило у всіх справах і всі їхні бажання збувалися. А потім зосередив увагу на Ранжитові. За останні місяці я трохи зібрав інформацію про нього. Він був другим і, казали, улюбленим з чотирьох синів Рампракаша Чудрі, колишнього водія воза, що заробив великий статок на постачанні харчів та інших необхідних товарів у Бангладеш, коли приморські міста цієї країни постраждали від циклону. Спершу він працював за досить скромними тендерами, отриманими від уряду, потім почав укладати масштабні угоди із залученням сотень ваговозів, чартерних літаків і морських суден. Об'єднавшися з фірмою ширшого профілю, що поєднувала транспортні перевезення із засобами масової комунікації, він став власником невеликої бомбейської газети. Він передав газету «Ранжиту», який першим у їхньому роду здобув вищу комерційну освіту. Ранджит перейменував газету на Дейлі Пост і вже понад вісім років так успішно керував нею, що зміг завести власний незалежний телеканал. Він був багатий, користувався популярністю і впливом, з неослабним підприємницьким запалом займався пресою, теле і кіновиробництвом. Одне слово, це була нова зірка на мультимедійному небосхилі. Ходили чутки, що старший брат Рагул страшенно заздрить йому, бо з юнацького віку працює в батьковому торговому бізнесі і не має змоги здобути освіту в приватній школі, як решта нащадків Рампракаша. Подикували і про те, що менші ранжитові брати проводять розпусне життя, влаштовують оргі, а потім доводиться давати чималі хабарі, щоб витягнути їх із халепи. У самого ранжита подібних проблем не було, тож, нарахуючи періодично головного болю через братів, Життя його можна було вважати безхмарним. Він був, як висловилася Леті, апетитною і спокусливою поживою. За столом він більше слухав, ніж говорив, більше всміхався, ніж супився, не пишався перед публікою. Був уважним і тактовним, і я не міг не визнати, що він таки привабливий. Але чомусь мені було шкода його. Декілька років або навіть місяців тому цей страшенно симпатичний хлопець, як про нього всі одностайно відгукувалися, змусив би мене ревнувати. Я зненавидів би його. Проте зараз я не відчував нічого подібного. Перше за всі ці роки, тверезо дивлячись на Карлу і наші стосунки з нею, я співчував багатому і гарному медійному олігархові і бажав йому успіху. Минуло півгодини, аж я угледів Джонні сигара, що стояв у дверях, і подавав мені знаки. Я зрадів, що є привід вийти за столу, але перед цим сіпнув за рукав дід'є, змусивши його обернутися до мене. Послухай, якщо то серйозно щодо поїздки до Італії. Звісно, серйозно я, зізнався він, але я урвав його. Якщо ти хочеш, щоб за твоєю квартирою наглядали, то у мене є на прикметі двоє хлопців, які для цього підходять. Що за хлопці? Це Джорджі сказав я. Задякання Джорджі, близнівки скорпіон. Його ця ідея не надихнула. Але ж ці Джорджі, ну як би це сказати, цілком надіні, закінчив я за нього. Чесні, акуратні, хоробрі. А що найголовніше, в даних обставинах вони зовсім не хочуть залишатися в твоїй квартирі хоч на хвилину довше, ніж це потрібно тобі. З мене сім потів зійде, поки я умовлю їх поселитися у тебе. Їм подобається жити на вулиці. Мені доведеться сказати, що вони зроблять мені цим велику послугу. Тоді вони, можливо, погодяться. Вони охоронятимуть твою квартиру і нарешті поживуть хоч три місяці в пристойному місці». «Пристойному?» – обурено пирхнув дід'є. Як у тебе язик обертається казати таке про мій дім". та рівного йому немає всьому бомбеї, і ти знаєш це, Ліне, гарному, чудовому, це й розумію. Але назвати його пристойним це все одно що сказати, ніби я живу в пристойному куточку рибного ринку і поливаю його щоранку із шланга. Короче, як тобі моя пропозиція? запитав я. Пристойному. обурювався він. Ох, забудьте про це, мені пройти. «Ну що ж, можливо, в цьому щось є. Я нічого не маю проти Джорджів. Той Джордж, що з нонадий Скорпіон, навіть говорить трохи французькою. Так, скажи їм, що я не заперечую. Хай вони знайдуть мене, я запишу їм докладні інструкції». Сміючись, я попрощався з усіма і попрямував до Джоні. Він нетерпляче накинувся на мене. «Ти можеш піти зі мною просто зараз?» «Можу. Підемо пішки або візьмемо таксі. Таксі, напевно, буде краще, Ліне». Пропхавшись крізь потік пішоходів, ми вийшли на Бруківку і зупинили таксі. Сідаючи до авто, я задоволено всміхався. Ось уже декілька місяців я думав про те, як допомогти Джорджам, причому не лише грішми. Італійські канікули дід'я давали мені таку можливість. Три місяці в його гарній і чудовій квартирі з доброю домашньою їжею, безволочних злигоднів і незручностей, могли поправити їхнє здоров'я і продовжити їм життя на цілі роки. До того ж, Дід'є, згадуючи про те, що його квартира перебуває в розпорядженні цих халамудників, буде непокоїтися і може швидше повернеться додому. «Кажи, куди нам їхати?» – сказав я Джоні. «Центр світової торгівлі», – звелів Джоні водієві. Він усміхнувся мені, але видно було, що він чимось турбований. Що там скоїлося? «Та так, невелика проблема в Джопатпаті». «Окей», – відгукнувся, я знаючи, що не почую від нього нічого путнього, поки він сам не захоче пояснити мені, в чому справа. «Як синочок?» «Чудово!» – розплився в усмішці Джоні. «Він з такою силою хапається за мій палець? Він буде великим і сильним, це точно. І син прабакера, і парвація з сестри моєї сити. Теж гарнюня дитина. Він дуже схожий на прабакера і всміхається так само». Мені було дуже важко говорити про мого загиблого друга. «А як сита і дівчатка?» – запитав я. «Чудово, Ліна, у них все добре!» «Будь обережна, Джонні, попередив я його. «Минуло три роки, у тебе вже троє. Не встигнеш озирнутися, як перетворишся на старого товстуна, по якому повзатиме купа дітлахів. Це гарна перспектива. А з роботою що? Заробляєш достатньо?» «Так, Ліна, тут теж все гаразд. Усі платять податки і лаються при цьому. Справи у мене йдуть добре, і ми з Ситою вирішили купити сусідню хатину і зробити один великий дім». «О, чудово! Уявляй, який гарний дім вийде!» Ми помовчили, потім Джонні стурбовано зеркнув на мене. «Ліна, ти ото запропонував мені працювати з тобою, а я відмовився». «Все окей, Джонні, не приймайся». «Нічого не окей. Я повинен був сказати тобі так, погодитися на цю роботу». «Значить, справи йдуть не так успішно, як ти казав», – запитав я, не розуміючи, в чому проблема. «Тобі потрібні гроші?» «Ні-ні, у мене все чудово, але якби я був разом з тобою, ти, можливо, не займався б всі ці місяці чорним бізнесом разом з гундами». «Та ні, Джоні, я лаю себе щодня, Ліна», – сказав він із болісною гримасою. «Напевно, ти попросив мене тоді, тому що тобі потрібний був друг, що завжди був би поруч, а я виявився поганим другом. Щодня думаю про це, вибач мені, Ліна». «Послухай, Джоні, ти не розумієш. Я не дуже пишаюся тим, чим займаюся, але й не соромлюся цього». А тобі було соромно братися до такої роботи, і це природно. Я поважаю тебе за це. Захоплююся тобою. Ти дуже хороший друг Джонні. Ні, буркнув він, опустивши очі. Так, наполягав я. Я люблю тебе, Джонні. Ліне, вигукнув він раптом схвильовано. Будь обережнішим з цими гундами, прошу тебе. Я усміхнувся йому. Послухай, не витримав я. Може, ти скажеш мені нарешті, з чим пов'язана наша поїздка? З ведмедями, відповів він. З ведмедями? Так, точніше, з одним ведмедем кано, ти пам'ятаєш його? Ну, ще пак, сказав я, старий гріховодник, що з ним сталося знову потрапив за грати? Ні ні, -ні Ліне, він не у в'язниці. Ну, слава богу, принаймні він не рецидивіст. Розумієш, річ у тому, що він втік з в'язниці, а нехай йому. І тепер він, ведмідь, утікач, і призначена нагорода за його голову або за лапу, що вдасться зловити. Кано, в розшуку. Так, його навіть вивісили з надписом розшукується. Що вони вивісили? Його фото, пояснював Джонні терпляче. Його сфотографували разом з ведмідь Валла, коли його другий раз заарештували, А зараз вони узяли цю фотографію, вивісили з оголошенням про розшук. Та хто вони? Уряд штату, головне поліційне управління, Махараштри і Департамент природоохоронної політики. Боже, всемогутній, що ж він накоїв? Убив когось? Ні, не убив, Ліне. Сталася така історія. Природоохоронний департамент завів нову політику, щоб захищати танцюючих ведмедів від жорстокості. Вони ж не знають, що ведмедьвала люблять його, як свого великого брата, і ніколи не образять, і що він теж любить їх. Політика є політика. Ці природоохоронні діячі зловили кано і посадили звірячу в'язницю. І він страшенно побивався за своїми ведмедьвалами, а вони ходили по підв'язницю і теж побивалися за ним. І два охоронці з цієї природоохоронної політики дуже хвилювалися через те все. Вони пішли і почали бити Вадмідь Валла киями. Вони добряче всипли їм. А Кано побачив, що його друзів б'ють, і втратив самовладання. Він зламав грати і втік з хурдиги. А коли Вадмідь це побачили, то воно додало їм сил. Вони побили цих природоохоронних типів і втекли разом з Кано. Тепер вони ховаються в нашому Джопатпаті якраз у тій хатині, де ти жив, і треба якось вивести їх з міста, щоб їх не зловили. Наша проблема – перевезти Канну з Джопатпатів на Риманпойнт. Там стоїть вантажівка, і водій погодився забрати Канну і його ведмідь Валла. Ого, задача нелегка, пробурмотів я. Якщо усюди розвісили оголошення про їх розшук, ти допоможеш нам, Ліне? Нам шкода цього ведмедя». «Любов – це дуже особлива річ. Якщо у цих двох людей така велика любов, нехай навіть до ведмедя, то її треба підтримати, правда?» «Та воно так. Ну то що, ти допоможеш? Я буду радий допомогти, якщо зможу, а ти у свою чергу не зробиш одну річ для мене. Звісно, Ліна, все, що хочеш. Дістань, якщо вийде одне з цих оголошень про розшук з фотографією Вадмідя і Вадмідь Гаразд, я хотів би зберегти його на згадку». «На згадку?» «Так, це довго пояснювати. Не треба шукати спеціально, просто якщо побачиш, візьми для мене гаразд. У вас є якісь ідеї щодо їхнього порятунку?» Ми зупинилися біля нетрищ, сонце вже сідало, на вечірньому небі спалахнули перші зорі. Голосливі дітлахи почали розходитися по домівках, де куріли трубки, на яких готували вечерю. «Нам спала, на думку, ідея», – говорив Джонні, поки ми швидко йшли знайомими за кутками, обмінюючись вітаннями і зустрічними що треба переодягнути ведмедя в когось іншого, щоб його не впізнали. «Не знаю», – протягнув я з сумнівом. «Він дуже великий, наскільки я пам'ятаю. Спочатку ми наділи на нього капелюхи і піджак, і причепили до нього навіть парасольку, щоб він був схожий на хлопця, що працює в конторі». «Ну і як він був схожий на такого хлопця?» «Та не дуже», – відповів Джоні цілком серйозно. «Він був схожий на ведмедя, на якого наділи піджака». Йди ти! Правда-правда?» Отже, тепер ми думаємо надіти на нього такий великий магометанський одяг. Ну знаєш, який носять в Афганістані. Він затуляє весь тулуб і в ньому тільки декілька дірок, щоб висунути голову, дивитися і дихати. Бурка? Ось ось, хлопці пішли на Мухаммад Алірод, щоб купити найбільшу бурку, яка там є. Вони повинні вже прийти. Ага, вони повернулися, тепер ми можемо приміряти бурку на ведмеді і подивитися, що вийде. Ми підійшли до групи людей, що стояли біля хатини, в якій я жив і працював майже два роки. Там було з десяток чоловіків і стільки ж дітей та жінок. І хоч я покинув Джопатпаті, бо вважав, не зможу більше тут жити, мене завжди охоплювали приємні спогади, коли я бачив маленьку скромну хатину. Вона жахала іноземців, яких я зрідка приводив сюди, і навіть деяких індійців, що відвідували мене – кавітові, вікрама. Їм здавалося неймовірним, що я добровільно прожив тут стільки часу. Вони не знали, що, потрапляючи сюди, я щоразу хотів махнути на все рукою і зажити вбогим та невибагливим, зате пронизаним любов'ю і повагою життя. Зілятися з морем людських сердець. Вони не могли зрозуміти мене, коли я говорив про чистоту життя в нетрщах. Вони бачили навколо тільки бруд і вбойство. Звісно, їм не доводилося жити тут, аби переконатися, що для того, щоб зберегти себе в цім падолі надії та суму, люди повинні бути цілковито феноменально чесні. Джерелом їхньої чистоти було те, що вони були чесні перш за все перед самими собою. Коли я побачив свою хатину, серце моє здригнулося. Я підійшов до гурту і вирячив очі, побачивши якусь величезну постать, закутану в хламиду. Блакитно-сіра жіноча бурка повністю огортала ведмедя, що стояв на задніх лапах. От людей він вище був на цілу голову, і я, мому волі, запитав себе, які ж повинні бути габарити жінки, для якої це вбрання призначалося. «Боже, милий!» – вихопилося у мене. Безформна фігура зробила декілька незграбних кроків і, хитнувшись, перекинула ослона і глек з водою. «Ну то й що?» – розсудливо мовив Джитендра. «Просто це дуже висока, товста і незграбна жінка». Тим часом ведмідь опустився на всі чотири лапи і пошкандибав далі, глухо і невдоволено гаркаючи. «Або це низька, товста жінка, що гарчить», – провадив Джитендра. «Хай йому біс, Де ти бачив жінок, що гарчать?» Обурився Джонні Сигар. «Ну, не знаю», – захищався Джетендре. «Я тільки хочу допомогти». «Якщо ви випустите ведмедя у такому вигляді, то допоможете йому знову потрапити до в'язниці», – озвався я. «Може, знову спробувати капелюха з піджаком?» – запропонував Джозеф. «Тільки треба взяти піджак іншого фасону». «Навряд чи тут фасон винен», – зітхнув я. «Як я зрозумів, вам треба непомітно доставити ведмедя в Нерманпойнт, щоб поліція вас не зупинила». «Так, лінбаба», – відповів Джозеф. Казим Алі Гусейн виїхав на шість місяців з усією сім'єю відпочити в своєму рідному селі і залишив замість себе Джозефа. Чоловік, що відлупцював п'яним свою дружину і був покараний за це всіма жителями Джопатпаті, паті став тепер їхнім лідером. Після того лихого випадку він покинув пити, повернув любов дружини і завоював повагу сусідів. Джозеф брав участь у всіх засіданнях Ради Селища і різних комітетів і старанно працював для загального добра. Він геть змінився, вів тверезий спосіб життя і такий був відданий громадським інтересам, що коли Казим Алі запропонував його кандидатуру на заступника, ніхто й не заперечував. «Біля Нарман-Пойн стоїть вантажівка», – провадив Джозеф. «Водій каже, що візьме кану і ведмінь і відвезе їх в Утар-Предеш, неподалік Непалу. «Там під Горабхуром їхня батьківщина. Але сюди він боїться їхати і хоче, щоб ми привезли ведмедя до нього». «А як це зробити, Лінбаба? Як відвезти туди такого великого ведмедя?» «Поліційний патруль відразу побачить його і заарештує. І нас заарештують теж за те, що ми допомагаємо ведмедеві, котрий утік із хурдиги. І що тоді?» «Тому ми вирішили замаскувати його». «Канновала Кагангей?» – запитав я. «А де дресурувальники?» «Тут, баба», – відповів Джітендре, підштовховчи до мене двох дресурувальників. Вони змили з себе синю фарбу, що вкривала зазвичай їхні тіла, і зняли всі срібні прикраси. Довгі локони і кіски вони заховали під тюрбани і наділи прості білі сорочки. Позбавлені прикрас і екзотичного забарвлення, вони стали менші і напомітніші і не виглядали більше фантастичними істотами, породженнями надприродного духу. Кано, може сісти на візку?» – запитав я дресурувальників. Так, баба. З гордістю відповіли вони. І скільки часу він може просидіти на нім? Годину просидить баба, якщо ми стоятимемо поряд і говоритимемо з ним. Може й більше, якщо не захоче попісяти, але він завжди каже нам, коли хоче це зробити. А він усидить на візку, якщо ми його котитимемо. Вони почали обговорювати це питання, а я тим часом пояснив усім, що маю на увазі невеликий візок, яким крамарі розвозять в селищі фрукти, овочі і інші харчі. Коли такий візок розшукали і привезли, дресурувальники збуджено закивали головами і підтвердили, що Кано погодиться сісти на ні. Вони додали, що про всяк випадок можна прив'язати ведмедя до візка вірьовками, і він не заперечуватиме проти цього, якщо йому пояснять, що це необхідно. Після цього вони запитали мене, що я замислив. «Дорогою сюди ми з Джонні пройшли мимо майстерні старого Ракеш-Баби», – сказав я. Майстерні горіло світло, і я побачив багато розібраних скульптур Ганеша. Деякі з них дуже великі, вони зроблені з пап'ємаше, а всередині порожні, тож не важкі. Я думаю, ними можна затулити голову і тулуп кано, коли він сидітиме. Їх можна прикрасити коштовними стрічками і повісити зверху гірлянди квітів. Значить, ти хочеш, пробурмотів Джетендра. Замаскувати Кано під Генеша, закінчив за нього Джонні, і повести його на візку прямо по вулиці до самого Норман Пойнт, неначе це культ Ганпатті. Ти добре це придумав, Ліне? Але ж Ганеш Чатурхти скінчився минулого тижня, заперечив Джозеф, маючи на увазі, що святкові процесії більше не тягають по всьому місту сотні фігур ганеша завбільшки від двох-трьох десятків сантиметрів до десяти метрів, щоб відвести їх на пляж Чавпаті і скинути в море у присутності мільйонного натовпу глядачі. Я сам був у меле на Чапаті, але його час миновлін, баба, знаю, я теж там був. Тому ця ідея і спала мені на думку. Мені здається, це не страшно, що свято закінчилося. Особисто я не здивувався б, побачивши Ганеша на візку у будь-яку пору року. А ви хіба здивувалися б? Ганеш був, мабуть, найпопулярнішим з-поміж усіх індуїзьких богів, і я дуже сумнівався, що комусь закортить зупиняти і обшукувати процесію, що за його скульптуру. Я думаю, Лімбаба має рацію, мовить Житхендра. Ніхто нічого не скаже проти Ганеша, адже він все-таки бог подолання перешкод. Бог з головою слона допомагав вирішувати проблеми і долати труднощі. Люди, що потрапляли в біду, молилися йому, як ото моляться Ісусові християни. Ганеш був ще й покровителем письменників. «Довести Ганеша до не на проблема», – сказала дружина Джозефа Марія. «Проблема в тому, щоб одягнути Кано Ганешем. Він і сукню не хотів одягати». «Сукня йому не сподобалася, тому що він чоловік», – розтлумачив їй один з дресурувальників. Він дуже чутливий в таких справах. А проти Ганеше, він не буде заперечувати, – додав його друг. Я певен, йому сподобається ця розвага. Як поправді, він полюбляє покрасуватися перед публікою. Це один з двох головних його недоліків. Другий – те, що він залицяється до дівчат. Він говорив дуже швидко на хінді, тож я вирішив, що не дочув. «Що він робить?» – запитав я Джоні. «Залицяється», – відповів він. «До дівчат». «Залицяється до дівчат? Господи, що він має на увазі не знаю точно, але думаю, гаразд, гаразд, облишмо це. Урвав я його. Не варто пояснювати. Я зиркнув на людей, що стояли довкола, і позаздрив тому, як близько приймають вони до серця проблеми двох мандрівних циркачів і їхнього ведмедя. Коли я покинув Нетроща, поселившись у багатшому і комфортабельнішому середовищі, мені почало бракувати цього духу взаємної підтримки, готовності без вагань прийти на допомогу сусідові. З цим не могла зрівнятися навіть солідарність селян в селі Прабакера. Ніколи і ніде більше не зустрічався я з таким ставленням людей одне до одного, з такою любов'ю до ближнього. Нічого іншого я не можу придумати. Знову зітхнув «Я». Якщо ми просто прикриємо його ганчір'ям, фруктами або ще чимось, він вовтузаметься і гарчатиме, і його почують. А якщо ми зробимо з нього ганеша, ми зможемо співати, танцювати навколо нього і голосувати, скільки влізе. І тоді копи навряд чи зупинять нас. Як ти думаєш, Джоні? «Мені дуже подобається цей план», – захоплено відгукнувся він. «Я думаю, він чудовий. Треба спробувати». «І мені він теж подобається», – вигукнув Джітендра. «Але знаєте, нам треба поспішати. Вантажівка, напевно, чекатиме ще годину чи дві, не більше». Всі теж закивали, схвалюючи цей план. Син Джітендри Сатиш і Марія, Фарух і Рагурам, яких Казим Алізабійко зв'язав колись за щиколотки, а Юб і Сидхартха, що завідували маленькою клінікою, по тому, як я покинув нетрища. Джозеф теж усміхався і дав свою згоду. І от у вечірніх сутінках ми всім натовпом разом з Кану, що шкандибав на чотирьох лапах, попрямували до великої майстерні рекеш-баби. Старий скульптор здивовано звів сиві брови, коли ми ввалилися до нього, але вирішив не звертати на нас уваги і далі шліфувати і полірувати деталь двометрового фібербластового фриза релігійного змісту. Він працював за довгим столом, збитим з грубих дощок, що лежали на двох верстатах. Стіл і підлога навколо босих ніг скульптора були завалені тирсою, стружками і обрізками пап'ємаше. Деталі фігур голови, кінцівки і пишні круглі животи були розставлені по всій майстерні поміж плит, рельєфних зображень, статуй і різноманітних заготовок. Нам не відразу вдалося умовити Ракеш-бабу. Він славився незгідливим характером, тож спочатку вирішив, що ми розігруємо його, хочемо посміятися з богів і з нього самого. Врешті його переконали три докази. Першим було пристрасне звертання дресурувальників до заступництва Ганеша, котрий вирішує всі проблеми. Слоноголовий бог, як з'ясувалося, був улюбленим божеством скульптора. Другим доказом стало зауваження, котре надбало кинув йому Джонні, мовляв, зрозуміло, що це завдання старому не до снаги. Ракеш Баба заволав, що може замаскувати під Ганеша сам Таджмехел, якщо буде потрібно, а вже ведмідь – то дрібниця для такого визнаного у всьому світі майстра, яким він є але вирішальну роль відіграв сам Кану. Втомившись чекати на дворі, він валився до майстерні і вклався коло ніг ракешбаби, задерши догори всі чотири лапи. Буркітливий дідуган відразу перетворився на пустотливого хлопчака, почав лоскотати ведмедеві черево і гратися з його лапами, що дригалися в повітрі. Нарешті він випростався і вигнав з майстерні всіх, окрім ведмедя і дресурвальників. У приміщення закотили візок, і скульптор запнув двері рядном. Ми нетерпляче стояли на дворі, балакуючи про те і про се». Сидхартха сказав, що селище витримало останній сезон дощів без великих збитків, серйозних захворювань теж не було. Казим Алі Гусейн одвіз сім'ю в своє рідне село в штаті Карнатака, щоб відсвяткувати там народження четвертого внука. Джітендра, здається, оговтався від потрясіння викликаного смертю дружини, наскільки це було можливо, хоч і дав обітницю ніколи більше не одружуватися. Здатність нормально працювати, молитися і сміятися повернулися до нього. Його син Сатиш, який по смерті матері став замкнутий і опришкувати, подолав свою відлюдькуватість і заручився з дівчиною, яку знав ще з малку. Обоє були замолоді, щоб узяти шлюб, але з нетерпінням чекали тієї пори. І надія на щасливе майбутнє була бальзамом для серця Джетендри. І всі присутні, кожен на свій лад. Хвалили Джозефа, а він стояв собі, скромно опустивши очі, і лише час від часу зиркав на Марію, щоб обмінятися з нею збентежено усмішкою. Нарешті Ракеш-баба відкрив очеретяну запону і запросив нас у майстерню. Ми зайшли до приміщення, осяяного золотим світлом лампи. Побачивши скульптуру, всі аж охнули. Одні втягнули повітря від подиву, інші видихнули його. Кано був не просто замаскований під Ганеша, він геть змінився. Голова його була накрита слонячою головою, що покоїлася на круглому рожевому черві, до якого були причеплені руки. Хвилі ясно-блакитного шовку запинали нижню частину тулуба, гірлянди квітів вистилали візок і обмотували шию, заповнюючи проміжок поміж тулубом і головою. «Господи, невже Кано там, усередині?» – запитав Джітендра. Почувши те, ведмідь обернув голову, і перед нами з'явився живий бог Генеш, що дивився на нас намальованими очима. Всі, хто це бачив, зокрема і я, перелякано закліпали очима. Діти відскочили назад і поховалися за спинами батьків. Гагван. протягнув Джітендра. «А вже ж!» – погодився Джонні Сигар. «Що скажеш, Ліне?» «Не дай Боже побачити таке напохмілля!» – відгукнувся я. «А ж тим часом задер голову і загарчав грубим басом!» Я схаменувся і сказав. «То чого ми стоїмо? Гайда!» У супроводі групи підтримки ми викотали візок на транспортну магістраль. Минувши центр світової торгівлі і виїхавши на бульвар, що провадить до Бекбей, ми нерішуче заспівали. Хода наша поступливо швидшила, співали ми дедалі гучніше. Багато хто, мабуть, забувся, що перед ними контрабандний ведмідь, і люди співали так само побожно, як і тиждень тому під час Ганеш Чатуртхи. І враз мені здалося дивним, що не видно безпритульних псів. Я пам'ятав, як вони шаліли, коли Ведмідь уперше прийшов у нетрища. Я поділився своїм подивом з Джонні. «Гре, та нагин!» – сказав я. «Дивно ніяких собак». Джонні, Наяр, Алі ще дехто тривожно зиркнули на мене. І, зрозуміло, не минуло і хвилини, як стемрявий ліворуч від нас долинуло пронизливе виття. На дорогу вибіг собака і люто гавкаючи побіг до нас. То була худа, шолодлива дворняшка за зі щура. Та горлянка її була така потужна, що заглушала своїм гавкутом усі співи. За декілька секунд декілька її приятелів приєдналися до неї, а потім іще, іще. Зліва і справа поодинокі і групами зі страшенним виском, виттям і гарчанням вискакували пси. З острахом зіркаючи на їхні клацаючі щелепи, ми почали співати голосніше, щоб заглушити це неподобство. На підході до Бекбей проводили репетицію музики в яскраво-червоній жовтим уніформі і у циліндрах з пір'яними плюмажами. Вони сприйняли нашу процесію як зручну нагоду потренуватися у виконанні музики на марші, прилаштувалися за нами і натхненно, хоча і не дуже малозвучно, почали виконувати якийсь релігійний гімн. З Осібіч до нас почали збігатися дітлахи і дорослі, бо наша скромна контрабандна операція обернулася урочисто-релігійною процесією. До музик приєдналися сотню співаків, тож гімн той стало чути у всіх усюдах. Звісно, усі ті співи в поєднанні з собачим гавкотом не змогли залишити кано байдужим. Він почав соватися і вертіти головою. Ми якраз проходили повз поліційний патруль, і я побачив, що поліціянти аж роти порозявляли, а їхні голови синхронно повертаються у слід нашій процесії, мов шеренги карнавальних манекенів з блазенськими фізіономіями. Нарешті наш галасливий натовп наблизився до Нареман-Пойнт, і було вже видно вежу готелю Оберой. Відчуваючи, що ми ніколи не позбудемося весільного оркестру, я підійшов до їхнього диригента і, тицнувши йому декілька купюр, попросив звернути праворуч по Марин Він так і зробив, попрямувавши яскраво освітленою набережною. Музиканти, очевидно, підбадьорені своїм успішним виступом, бахнули по пурі танцювальних хітів. Майже весь натовп, попхався за оркестром. Собаки, яких ми виманили дуже далеко за межі їхньої звичної зони проживання, теж відставали від нас, розчинившись у тіні, з якої раніше матеріалізувалися. А ми знайкотили візка до того місця на березі, де на нас чекала вантажівка. Зненацька поблизу прозвучав автомобільний гудок. Я вирішив, що це поліція, і серце у мене тьохнуло. Поволі обернувшись у той бік, я побачив авто, і поряд з ним Абдулу, Салмана, Санджа і Фаріда. Вони стояли на великому брукованому майданчику для паркування авто. «Джоні, ви дістанетеся до вантажівки без мене?» – запитав я. «Звісно, Ліне. Тим паче, що ми вже майже прийшли. Ось вона стоїть. Окей, тоді я залишуся тут. Побачимося завтра. Розповіся мені, як все закінчилося. І не забудь про оголошення для мене. Гаразд?» «Не бійся, не забуду», – засміявся Джоні. Я перейшов дорогу до своїх друзів-гангстерів. Вони якраз доїдали вечерю, куплену в одному з фургонів на набережній. Коли я вже підходив до них, Фаріт змів долонити тарілки і серветки з даху автомобіля додолу. Як і всяка екологічно стурбована людина з заходу, я відчув укол сумління, але подумав собі, що все це підберуть сміттярі, у яких без цього сміття не буде ні роботи, ні заробітку. «Якого рожне ти затисався в це шоу?» – запитав Санджай, коли я обмінявся вітанням з усіма. «О, довго розповідати», – усміхнувся я. «Ганеш у вас просто страхіття якесь», – провадив він. Ніколи не бачив нічого подібного. Зовсім як живий, нехай йому. Мені здалося навіть, що він ворушиться. Просто навколішки хотілося бурхнутися, чесне слово. «Правда, Ліне, що це все означає, Айяр?» – підтримав його Салман. «Ну, протягнув я увічей, розуміючи, що марно намагатися дати зрозуміле пояснення. Нам треба було переправити контрабандного ведмедя з Нетрищ, тому що у Ордер на його арешт. Вони хочуть посадити його у в'язницю». «Що переправити контрабандою?» відчливо перепитав Фарид. Ведмедя. Ведмедя? З чого? Та ні з чого живого ведмедя, який уміє танцювати. Ну, знаєш, Ліне, у захваті протягнув Санджай, колупаючись сірником у зубах. Не підозрював, що ти розважаєшся таким дивним чином. Слухай, а це випадково не мій ведмідь? зацікавився Абдула. Твій, твій, і не випадково. Якщо розібратися, це ти у всьому винен. Що означає мій ведмідь? вимогливо запитав Салман у Абдули. «Ну, я його найняв для Ліна і послав йому давно вже». «Навіщо?» «Що було з ким обійматися?» – відповів Абдула зі сміхом. «Краще не починай», – попередив я Абдулу, стиснувши губи і роблячи страшні очі. «Послухайте, а ви часом не плутайте ведмедів із жінками?» – запитав Салман. «Ого!» – вигукнув Салман, дивлячись у бік автомагістралі. «Файсал з Назіром і дуже поспішають. Схоже, якась проблема». Поряд з нами зупинився ще один амбасадор, а за миті – ще один, а за кілька секунд – інший. З першого вискочили Файсал і Амір, з другого – Назір і Андрю Ферейро. Ще один чоловік виліз із першого авто і зупинився, видивляючись щось у тому напрямку, звідки вони прибули. Я впізнав правильний профіль Махмуда Милфаба. У машині Назіра залишився кремезний гангстер Раджив, поряд з ним сидів Тарик. «Вони вже тут», – збуджено кинув Файсал, підійшовши ближче. Ми думали, що вони будуть тільки завтра, а вони вже з'явилися. Вони тільки зустрілися з Чутою і його хлопцями. Вже тут? – перепитав Салман. – Скільки їх? Окрім них нікого, – відповів Файсал. Решта гуляє на весіллі в Дгані. Якщо ми поїдемо туди зараз, то накриємо їх всіх. Це просто знамення з небес. Кращої нагоди не буде, треба поспішати. Просто не можу в це повірити, – пробурмотів Салман. Мій шлунок підстрибнув і замер. Я чудово розумів, про що вони кажуть і що це означає для всіх нас. Вже декілька днів ходили чутки, що Чуга і його прихильники в мафії Валідлала домовилися із уцілілим поплічником Сапни і двома його родичами, братом і Шуряком. Планують акцію проти нашого угруповування. Заповідалася війна за поділ територій і Чуга рвався у бій. Уцілілі іранські шпигуни і колишній поплічник Гані, почувши протертя між двома нашими мафіями, вирішили скористатися моментом і зіграти на амбіціях чуги. Вони пообіцяли йому привезти нову зброю і допомогти в налагодженні вигідних контрактів з пакистанськими торговцями героїну. Як по правді вони були втікачами, бо втратили зв'язок із Саваком, адже Абдулла Гані більше не існувало. Їх об'єднувала ненависть, вони жадали помсти за загибель своїх товаришів і хотіли уколошкати нас Ситуація вже давно була напруженою, і Салман навіть встиг закинути нашу людину в банду Чуги. Це був малюк Тоні, гангстер з Гуа, якого ніхто в Бомбай не знав. Салман отримав від нього інформацію про те, що Чуга зав'язав спілку з іранцями, яка спонукала його до активних дій. І тепер, коли Файсал повідомив про прибуття іранців до Чуги, ми вже всі знали, яке рішення ухвалить Салман – негайно дати бій. Покінчити зі всіма ними, бандою Гані, іранськими шпигунами – чогою раз і назавжди, захопити територію, контрольовану валідлалою, разом з усіма її джерелами прибутку. «Салмане, дідько б тебе вхопив, що тобі ще треба?» – закричав Санджай, виблискуючи очима. «А ти, певен, на всі сто відсотків?» – спохмурнівши, запитав Салман у Аміра, старшого товариша Файсала. «На всі сто відсотків», – неквапливо підтвердив Амір, пригладивши волосся на своїй пласкатій голові і підкрутивши вуса. Я бачив їх на власні очі. Іранці приїхали півгодини тому, а поплічник Абдулагані з братами сидить там від самого ранку, чекаючи їх. Малюк Тонні відразу повідомив нас, а в останньому повідомленні додав, що тепер зібралися всі – Чуга, сімейка з Делі і хлопці з Ірану. І тепер вони збираються, негаючись напасти на нас. Може, завтра або ж найпізніше післязавтра. Чуга викликав підмогу з Делі і Калькутти. Вони планують атакувати нас відразу в декількох точках, щоб зв'язати нам руки. Я ще раніше звелів Тонні бути в їхньому штабі і подати нам сигнал, коли прибудуть іранці. Але ми спостерігали за будинком і самі бачили, як увійшли якісь люди. А незабаром на вулиці з'явився Тоні і подав сигнал, закуривши цигарку. Це ті іранці, що полюють на Абдулу. І тепер вони зібралися всі разом всього за дві хвилини їзди звідси. Я розумію, що ми ще не зовсім готові, але треба виступати негайно, Салмане, у найближчі п'ять хвилин. «Скільки їх всього?» – запитав Салман. «По-перше, чуга зі своїми дружками», – лінькувато сказав Амір. Його повільні, надбалі манери підкреслювали, що він не хвилюється, і, думаю, діяли на всіх заспокійливо. Їх шестеро. Один з них мануть, тему ще гангстер. Ви знаєте його, він сам один упорався з братами Гершан, зі всіма трьома. Його двоюрідний брат Бічу теж непоганий боєць, його не прозвали Скорпіоном. Решта разом із чугою – просто сміття». «Якщо додати трьох зарізяк із банди сапни двох іранців, вийде одинадцять душ. Може, візьметься звідки ще один або два, але не більше». Гусейн спостерігає за будинком і скаже, якщо прибуде хтось іще. «Одинадцять», – промовив Салман, обдумуючи ситуацію і уникаючи наших поглядів. «Нас теж одинадцять. Точніше, дванадцять, включаючи малюкатоні. Але двох доведеться залишити на вулиці біля будинку, щоб затримати копів, якщо вони будуть». Я, звісно, зроблю дзвінок у поліцію, що відверне увагу, але обережність не зашкодить. До того ж, до чуги може прибути підмога, тому з надвору люди потрібні обов'язково. Уді ми ударемося силоміць, але я не хочу силою пробивати собі дорогу назад. Гусейн вже чергує там. Файсал, ти залишишся разом з нами на дворі і нікого ні впускатимеш, ні випускатимеш, окрім нас. Домовилися? Без проблем, кивнув молодий гунда. Зберіть цю зброю і віддайте раджу, хай перевірить її. «Я зберу», – відгукнувся Файсал і, узявши у всіх зброю, кинувся до машини, де чекали Раджив з Махмудом. «Іще двом доведеться заховати десь старика і охороняти його», – провадив Салман. «Це Назір вирішив, що його треба привезти», – сказав Ендрю. «Він не хотів залишати його без нагляду. Я говорив йому, що не варто тягнути хлопчиська сюди, але ж ви знаєте, якщо Назіру спаде щось на думку, то його вже ніщо не переконає». «Нехай Назір відвезе Тарика у Версову до Собгана Махмуда», – оголосив своє рішення Салман. «Ти допоможеш йому». «А чому це я?» – спалахнув Ендрю. «І що, зовсім не братиму участь у справі?» «Потрібно, щоб двоє охороняли Собгана і хлопчика, особливо хлопчика. Назір мав рацію, не можна залишати його самого. Тарик дуже велика приманка для наших ворогів. Поки він живий, ми, як і раніше мафія Хадера. Якщо його уб'ють, це розв'яже чузі руки». Те ж саме зі старим Собганом. Їх обох треба заховати в надійному місці. Але чому я маю все пропустити? Чому саме я? Пошла когось іншого, салмане? Ти сперечатимешся зі мною. грізно скривив губи салман. Ні, роздратовано відповів Ендрю. Я поїду. Всього залишається вісім душ. Ми санджаєм, Абдула Амір раджив, Малюктоні, Фарид і Махмуд. Дев'ять, поправив я його. Нас дев'ять. Ти ліне в цьому не береш участі спокійно відгукнувся Салман. «Ти поїдеш до Раджбгая, а потім до своїх хлопців у майстерню, щоб їх попередити». «Я не покину Абдулу», – так само спокійно відповів я. «Може, буде краще, якщо Лін поїде до Назіра?» – запропонував Амір, близький друг Ендрю. «Одного разу я вже залишив Абдулу, і більше цього не повториться», – заявив я. «У мене таке відчуття, що сама доля не велить мені залишати його. Салмане, я їду з вами». Салман, спохмурнівши, замислено дивився на мене. Мені спало на думку, що його перекошене обличчя, одне око нижче за друге, стає симетричнішим лише тоді, коли він напружено думає про щось. «Гаразд», – погодився він нарешті. «А це що за чорт?» – вибухнув Ендрю. «Він піде на діло, а я буду нянькою коло дитини?» «Ендрю, не вступай», – примирливо сказав Фаріт. «Ні, я виступатиму, Дідько б мене вхопив. Мене вже нудить від цього клятого гори». «Так, Хадер любив його. Узяв із собою до Афганістану. Ну і що? Хадера більше немає, його час уже скінчився». «Угамуйся, хлопче!» – спробував заспокоїти його Амір. «Угамуватися? Та порав я Хадера разом з його горою!» Думаєш, що ти говориш!» – процідив я скрізь зуби. «Думати? Я можу придумати і краще!» – воєвничо задар підборіддя Ендрю. «Я порав твою сестричку, як тобі це сподобається?» «На жаль, у мене немає сестрички» відповів я рівним тоном. Дехто зареготався. «Тоді порою твою маму!» – прогарчав він. «І у тебе з'явиться сестричка!» «Ну, годі!» – гаркнув я у відповідь, стаючи у бойову позицію. «Виставляй свої граблі!» Бог знає, до чого це призвело б. Я не був першокласним бійцем, але битися умів і міг завдати декілька незлецьких ударів. І в ті роки я не посоромився б пустити в хід ножа, якби мене загнали б в кут. З про те краще було не зв'язуватися а вже якби він дістав пістолета, то це був би дохлий номер. Амі став поряд з Ендрю за його правим плечем, готовий підтримати його, і відразу ж так само став біля мене Абдула. Запахло смеленим. Але Ендрю не прийняв виклику. Минуло п'ять секунд, десять, п'ятнадцять, і стало ясно, що він не готовий дати волю кулакам, на відміну від язика. Напружену ситуацію розрядив Назір. Уклинувшись між нами, він схопив Ендрю одною рукою за зап'ястя, а другою за комір. Я знаю цю хватку афганського ведмедя. Щоб звільнитися, Ендрю довелося б убити його. Назір кинув на мене чудернацький погляд, в якому був і осуд, і гордість, і гнів, і захват. Потім потягнув Ендрю до автомобіля, шпурнув його на водійське сидіння, а сам сів ззаду стариком. Ендрю завів двигун і, розвернувшись, рванув до марендрайв аж пісок з під коліз бризнув. Останню миті я встиг розгледіти обличчя тарика за склом. Воно було бліде і лише в очах, наче в слідах дикого звіра на снігу можна було прочитати натяк на його почуття і думки. Я їду, повторив я ще раз. Всі засміялися, чи з того запалу, що його я вклав у ці слова, чи з лаконічності цієї фрази. Ми це вже зрозуміли, Ліне, сказав Салман, ми це засвоїли, не. Я поставлю тебе разом з Абдулою за будинком. Там є провулок. Ти його знаєш, Абдуло, який упирається одним кінцем в головну вулицю, а другим у сусідні будинки. Позаду є також невеликий дворик, туди виходить двоє вікон і невеликі двері. До них проводять дві сходинки. Ви удвох будете стерегти цей вхід. Якщо всередині у нас все піде як треба, то хто-небудь з них, можливо, захоче змитися через ці двері. Тож будьте готові затримати їх у дворі. Решта увійде разом зі мною через головний вхід. «Що там зі зброєю, Файсали?» «Сім стволів. Два куці кулемети, два автомати, три револьвери». «Дай мені один з автоматів», – вилів Салман. «Абдуло, ти візьмеш другий на двох зліном. Кулемети не варто тягнути в дім. Там для них дуже тісно. Не поливати ж усе підряд. Вони залишаться на дворі перед будинком для прикриття. Коли ми все закінчимо, то вийдемо через двір, тож знімайте все, що лістиме в дім або з нього. Три інші стволи візьмуть Фарід, Амір і Махмуд. Все ясно. Всі заквали головами. «Ви знаєте, що у нас є можливість підключити ще 13 хлопців з 13 мастволами, стволами, але ми можемо й не дочекатися їх, та без того вже згаяли 15 хвилин. Якщо ми ударимо по них зараз, то заскочимо їх зненацька і є шанс, що жоден із них не втече. Треба завершити справу сьогодні ж і покінчити із нею». Один по одному всі коротко висловили свою думку, і майже у всіх прозвучало слово «Абі» «зараз». Салман кимнув і, заплющивши очі, пробурмотів коротку молитву арабською. Потім він підняв голову, і це була інша людина. Він був готовий діяти. У його очах виблискувала ненависть і люта рішучість бивати, яку він досі стримував. «Правда і хоробрість», – вимовив він, подивившись всім по черзі в очі. Сач аур гіммат». «Правда і хоробрість», – відповів кожен із нас. Не кажучи більше ні слова, всі розібрали зброю, посідали до авто і стартували у напрямку фешенебельної сардан Patel Road. За декілька хвилин, навстигнувши дати лад своїм думкам, майже не усвідомлюючи, що роблю, я вже скрадався разом з Абдулою вузьким провулком в такій густій темряві, що відчував, як розширюються мої зіниці. Ми перелізли дерев'яну огорожу і опинилися у дворі ворожого будинку. З хвилину ми постояли, даючи очам звикнути до темряви і напружено дослухаючись. Абдула щось прошепотів, і я мало не підстрибнув від несподіванки. Нікого, ні тут, ні навколо. Ніби все тихо. Ледве чутно прошепотів я у відповідь. Страх здавлював мені горло. Ні у вікнах, ні за маленькими синіми дверима світла не було. «Бачиш, я виконав обіцянку», – прошепотів Абдула. «Що?» – не зрозумів я. «Ти узяв з мене слово, що я візьму тебе з собою, коли буду вбивати чуту». «А, так, – відповів я, відчуваючи, – що серце моє гамселить набагато гучніше, ніж це має бути у здорової людини. Ми часто поводимося необережно. Я буду обережним, братику. Я маю на увазі, я був необережний, коли вимагав цього. Я спробую відчинити ці двері, мовив він мені на вухо. Якщо вони відчиняться, я зайду в дім. Що-що? Ти залишайся тут, біля дверей. Ми обоє повинні бути тут. Я знаю». Сказав він, підкрадаючись до дверей, мов леопард. Я пішов за ним, але це більше нагадувало невпевнену ходу кота, що прокинувся від довгого сну. Абдула піднявся на дві сходинки, відчинив двері і прослизнув усередину, мов тінь птаха, що каменем падає з небес, а потім безгучно зачинив двері по собі. Залишившись на самоті, я дістав свого ножа і стиснув його в правій руці лезом вниз. Дивляючись у темряву, я зосередився на калатанні свого серця, намагаючись заспокоїти його. За деякий час мені це вдалося. Я відчув, що серце почало битися рідше, і заспокоївся. У мене в голові була тільки одна думка. Вона передавалася фразою, яку промовив якось Хадербгай, і я часто згадував її. «Вчинив зло з найкращими намірами». Повторюючи подумки ці слова, я знав, що ця сутичка з чутою і боротьба поміж угрупуваннями за владу – лише повторення того, що відбувається завжди і всюди, і це завжди зло. Салман та інші гангстери, так само як і чута та сапнені Зерізяки, переконували себе, що влада в їхніх маленьких імперіях зробить їх королями, що їхні силові методи роблять їх сильнішими. Але вони не були такими, не могли бути сильними. І раптом ясно зрозумів це, наче розв'язав нарешті складну математичну задачу. Єдине царство, яке зробить людину царем – царство її душі. Єдина сила, що має реальний зміст – це сила, здатна поліпшити світ. І лише такі люди, як Казим Алі Гусейн і Джоні Сигар, були справжніми царями і володіли справжньою силою. Я почувався, мов, на голках і тремтів зі страху. Притиснувши вухо до дверей, я намагався почути Абдулу або когось іншого. Страх, якого я зазнавав, не був страхом смерті. Я не боявся померти, я боявся, що мене покалічать, і я не зможу ходити або ж осліпну. Або не зможу втекти, і мене схоплять. Понад усе я боявся, що мене схоплять і знову замкнуть до хурдиги. Я молився, щоб не лишитися безпорадним калікою. «Хай вже краще все станеться тут», – благав я. «Дай мені пройти через це, уціліти, збережи мене, Господи, або просто убий тут». Звідки вони узялися на збагну? Я не чув ні звуку. Дві тіні накинулися на мене і притиснули до дверей. Я інстинктивно викинув уперед руку з ножем, але зробив це недостатньо швидко. «Чаку-чаку!» – крикнув один з них. Ніж, ніж. Другий схопив мене за горло, він був дуже високий і дуже сильний. Цей час його товариш намагався відняти у мене ножа, але він був не такий високий і дужий, і це йому не вдалося. Аж із темряви раптом винирнув третій, і всі разом вони заламали мені руку і вирвали ножа. «Гора Каунгай?» – запитав той, що з'явився останнім. «Що це за білий?» Баганчуч, малумнаги, відповів здоровило, що тримав мене за горло. «Якийсь покидьок, не знаю!» Він зачудовано вирячив очі на іноземця, що підслуховував під дверима та ще й з ножем. «Каунгайтум!» – майже зичливо посміявся він. «Хто ти такий?» Я не відповів. Я думав тільки про те, що повинен попередити Абдулу. Я не міг зрозуміти, як їм вдалося так нечутно підкрастися. Чи то завісених хвірці були добре змащені, чи їхнє взуття було на м'якій підошві. Вони обшукували мене, а я все думав, як подати знак Абдулі. Я різко сіпнувся, і мій прийом спрацював всі троє заволали на мене і три пари рук гупнули мене об двері один притиснув до дверей мою ліву руку, а другий праву. Поки я боровся з ними, мені вдалося тричі гримнути у двері ногою. Він повинен був чути удари, думав я. Все гаразд, я його попередив, він здогадається. Конгайтум, хто ти такий? і далі допитувався здоровань. Він прибрав одну руку з мого горла і, стиснувши кулака, підніс мені його під самого носа. Я нічого не відповів. Вони так міцно тримали мої плесна, що здавалося, ніби я в кайданках. Здоровань ударив мене кулаком. Мені вдалося відхилити голову, і удар поцілив у щелепу. Не знаю, чи то на пальці в нього був перстень, чи може він був кастетом, але я почув, як хряснула моя щелепа. «Що ти тут робиш? Хто ти такий?» – запитав він вже по-англійському. Я мовчав, і кулак тричі вирізався мені в обличчя. «Це мені знайоме», – крутилося в мене в голові. «Це мені знайоме». Я знову був в австралійській в'язниці, в карцері з його кулаками, носаками і киями. Це мені знайоме. Він зробив паузу, очікуючи на відповідь. Двоє його друзів, що здавалися коротунами поряд із ним, посміхнулися йому, потім мені. «Аур!» – сказав один з них. «Ще! Ріж йому!» Здоровань відступив на крок і почав неквапливо і фахово обробляти кулаками мій корпус. Мені здавалося, що все повітря виходить з мене, а разом з ним і моє життя. Він пройшовся по моєму тілу віднизу до верху, потім знову заходився гамселити в обличчя. Я відчув, що поринаю в темну воду, де тонуть нокаутовані боксери. Це був кінець. Я не ображався. Я сам схибив, дозволив їм підкрастися до мене, може навіть і відкрито підійти. Як прийшов убувати, то не дрімай, а я все зіпсував. Єдине, чого я хотів попередити Абдулу. Я знову штовхнув двері, але звук був не дуже гучний. Зненацька я провалився в непроглядну пітьму, і разом зі мною провалився весь світ. Повалившись додолу, я почув галас і зрозумів, що Абдула відчинив двері, і усі ми попадали. Прозвучали два постріли, сяйнули два спалахи. Потім раптом довкруг просвітліло, і, кліпаючи залитими кров'ю очима, я побачив, що відчинилися якісь внутрішні двері, і до нас біжать люди. Прозвучало ще три постріли здоровань повалився на мене, я вибрався з під нього і побачив свого ножа, що блищав на землі за дверима. Я схопив його якраз тоді, коли один з коротунів перелазив через мене, намагаючись вибратися назовні. Я, незамислюючись, всадив ножа йому встигно. Він закричав, а я, рвонувшись до нього, морснув ножем йому попід очима. Дивно, як мало треба чужої крові. Як пролється її багато, буде ще краще. Щоб упорснути в себе адреналін, що додає сили і гамує біль у свіжих ранах. Тримтячи від люті, я обернувся і побачив, що на Абдулу насідають відразу двоє. На підлозі валялося декілька тіл. Постріли, тріщали і гриміли по всьому будинку. Зусібі лунали зойки і стогони. Тхнуло кров'ю, сечою і лайном. Когось поранили в живіт. Я сподівався, що на мене. Моя ліва рука автоматично обмацала тіло, щоб переконатися у цьому. Абдула боровся з двома супротивниками. Вони били, ламали і кусали один одного. Я поповз в їхній бік, аж чиясь рука схопила мене за ногу і потягнула назад. То була дуже сильна рука. Це був здорувань. Я був упевнений, що його застрелили, але на його сорочці і штанях не було крові. Він тягнув мене, як черепаху, що заплуталося в неводі. Коли він підтяг мене до себе, я замахнувся ножем, але він випередив мене, вгативши кулаком у пах з правого боку. Прямого удару в нього не вийшло, але мені вистачило і того. Я скулився від настерпного болю і відкотився убік. бік. Спираючись на мене, він звівся на ноги. Мене вивернуло жовчу, аж я побачив, що він прямує до Абдули. Цього я не міг допустити. Неодноразово усе в мені переверталося, коли я уявляв собі, як він помирав самотою під вогнем поліціянтів. Ковзаючись і борсаючись у калюжах крові, я звівся на ноги і всадив ножа у спину тому здорваневі. Поцілив високо, просто під лопатку. Я відчув, як заскриготіла кістка, коли у неї потрапило вістря, а потім лезо ковзнуло по ній убік. Здоровань справді був величезним чолов'ягою. З ножем у спині він ще ступнув декілька кроків уперед, тягнучи мене за собою, а потім таки повалився. Я впав на нього зверху і, звівши голову, побачив, як Абдула заганяє якомусь зарізяці пальці в очі. Голова його лежала в Абдули на колінах, щолепа вискочила із суглобів, а в'язи були переламані, немов мов сірник. Хтось знову вхопив мене і кудись потягнув. Я відбивався, але сильні руки м'яко відібрали у мене ножа. Потім я почув голос Махмуда і зрозумів, що небезпека позаду. «Ходімо, Ліне!» – вимовив іранець так спокійно і діловито, немов ніякого побоїща і не було. «Дай мені револьвер!» – зажадав я. «Ні, Ліне, вже край!» «Де Абдула?» – запитав я, коли Махмуд вивів мене у двір. «Він зайнятий!» – відповів Махмуд. У будинку лунали зойки і затихало один по одному, не наче пташині крики, що тонуть у нічній пітні, котра огортає дзеркальну гладінь лісового озера. «Ти можеш триматися? Можеш іти? Нам треба вшиватися звідси!» «Так, можу, нехай йому, дітько!» Біля фіртки нас нагнала решта бійців. Файсал і Гусейн несли непорушне тіло. Фарід і Малюк Тоні кого стягнули. Останнім ішов Санджай. Він теж когось сніс і, пригортаючи до себе, плакав. «Ми втратили Салмана», – сказав Махмуд. «І Раджа. Амір серйозно поранений, але живий». «Салман!» – останній голос розуму в Раді Хадера. Остання хадерова людина. Шкандибаючи до авто, я знову відчував, що життя покидає мене, як тоді, коли мене били, притиснувши до дверей. Сьому був край. Зі смертю Салмана давня рада припинила існувати. Все змінилося. Я подивився на тих, хто був зі мною в автомобілі. На Махмуда, Фаріда, пораненого Аміра. Вони перемогли. Поплічників САП не більше не залишилося. Розділ в книзі життя і смерті, що розпочався появою сапни і зрадою Абдула Гайні, був завершений. Захадера помстилися. Іранські шпигуни вороги Абдули теж замовкли назавжди. Банда чути припинила існувати. Війна за територію була позаду, колесо зробило повний оберт і ніщо більше не буде таким, як раніше. Вони перемогли, але вони плакали всі до одного. Я відкинув голову на спину сидіння. Вогні нічного міста мчали за вікном автомобіля, і то був шлях від обіцянки до молитви. Кулак нашого гніву поволі розціпався, розтуливши пазурусту долоню того, на що ми перетворилися. Гнів охолов, перетворившись на смуток, як це завжди буває і як повинно бути. І ніщо з того, що ми прагнули в минулому житті, всього годину тому, не було наповнене такою надією і значущістю, як одна єдина пролита сльоза. «Що?» – схилившись наді мною, запитав Махмун. «Що ти сказав?» «Сподіваюся, ведмідь вибрався. Пробурмотів я розбитими губами. І мій уражений дух почав затихати, поступаючись місцем сну, який скрадався з вивинами мого скорботного мозку, немов у ранішній туман лісовими хащами. Сподіваюся, ведмідь вибрався». Розділ сорокдругий Сонце вщент розбивалося об воду, і його кришталеві друзки пускали на всі боки сонячні зайчики, що танцювали морськими хвилями. Вогнені птахи ширяли на клівечірнього неба і плавно розверталися у польоті, немов шовкові прапори, що майорять під вітром. Стоячи біля низької стіни мечеті хаджі Алі, я спостерігав за тим, як прочани місцеві правовірні мусульмани переходять з біломармурового острова на берег плескатими брилами парашийка. Вони знали, що незабаром приплив затопить цю доріжку, і дістатися берега можна буде тільки на човні. Покутники і поминальники кидали у воду квіти, і тепер ці яскраві букети і вінки, погойдуючись на хвилях припливу, збиралися коло перешийка, мов свідчення любові, суму і бажань, що їх довіряли океану тисячі розбитих сердець. А ми прийшли до храму, щоб ушанувати пам'ять нашого друга Салмана Мустана і помолитися за упокій його душі. Ми вперше зібралися всі разом після тієї ночі, коли його убили. Декілька тижнів ми ховалися і гоїли рани. Преса, зрозуміло, кипіла. Словами «різанина» і «кривава бійня» аж зрясніли сторінки бомбейських газет. Звучали абстрактні заклики до правосуддя і вимоги бажально покарати винних. Бомбейська поліція, звісно, могла заарештувати винуватців. Вона чудово розуміла, хто залишив купи трупів у будинку чуги. Але існували чотири дуже вагомі причини, з яких поліціянти вважали за краще не вживати рішучих заходів. І ті причини для них були набагато переконливіші, ніж гадане обурення преси. По-перше, ні по сусідству, ні тим паче в самому домі, ні в якомусь іншому куточку Бомбея не знайшлося охочих давати свідчення проти нас. Навіть негласно. По-друге, була остаточно знищена банда сапни, що поліціянти і самі зробили б залюбки. По-третє, бандити з угруповування Чуги убили кілька місяців тому поліціянта, коли він накрив їхній центр торгівлі наркотиками біля фонтана Флори. Злочин вважався нерозкритим, тому що у копів не було доказів, але вони знали, хто це вчинив. Пролиття крові було тією розправою зі Щуром і його приятелями, яку вони самі хотіли б учинити і таки вчинили б, якби Салман їх не випередив. І нарешті по четверте мільйони експропріованих у чуги рупій, котрі щедрим потоком пливли у кишені сусідів, змушували поліціянтів лише безпорадно знизувати плечима. У конфіденційній бесіді копи сказали санджаю, новому голові міфіозної ради, що завели на нього справу, і що, здійснивши цю акцію, він вичерпав ліміт безкарних гучних справ. Вони хотіли спокою і зрозуміло стабільних прибутків. Тож попередили, що як він не триматиме своїх людей у шорах, вони зроблять це за нього. І, до речі, додали вони, узявши хабара у 10 тисяч рупій, перш ніж випхнути його копняком у зад. «У вас там вештається цей Абдула. Ми не хотіли б бачити його в Бомбеї. Він одного разу вже помер тут і помре ще раз. Вже остаточно, якщо не забереться звідси». За декілька тижнів ми повлазили зі своїх нір і повернулися до роботи в мафії Санджая, як це тепер називалося. Я покинув свій притулок в Гуа, і ми з Кришною та Віллу відновили діяльність паспортній майстерні. Отримавши запрошення з'явитися в мечеті Хаджі Алі, я прибув туди на своєму Ейнфілді, і разом з Абдулою і Махмудом Мелбафом пройшли по перешийку. У наше розпорядження надали один з безлічі балкончиків, розташованих по периметру мечеті. Першим завів молитву Махмуд, що стояв навколішки попереду всіх лицем до Мекки. Вітер шарпав йому білу сорочку, і він промовляв от імені всіх присутніх. «Слава тобі, наш Господи, повелителю Всесвіту! Милостивий і великодушний суддіє на страшному суді! Тобі одному ми вклоняємося і до тебе одного звертаємося по допомогу. Скеруй нас на шлях істинний. Фарід, Абдула, Амір, Файсал і Назір, мусульманське ядро ради, стали навколішки позаду Махмута. Санджай був індуїстом. Ендрю – християнину. Вони стояли разом зі мною неподалік від основної групи. Я схилив голову і склав руки. Я знав слова молитви і прості правила ритуалу, як треба стояти на молитві, як уклонятися. Якби я приєднався до Махмуда і мусульман, вони були б раді цьому, але я не міг змусити себе зробити це. Я не міг так легко забути свої злочини і віддатися молитві, а в них це виходило інстинктивно. Я звертався до Салмана, бажаючи йому знайти спокій, де б він не був. Але я надто вже гостро відчував темряву в своєму серці, щоб звернутися до Бога. Я почувався самозванцем, чужаком на цьому острові релігійного поклоніння, зануреному в золота вобускове сяєво надвечір'я. І слова, що їх промовляв Махмуд, здавалося, стосувалися безпосередньо мене, моєї запрямованої честі та гордості ті, хто накликав твій гнів, хто збився зі шляху. Після молитви ми зазвичай обнялися і попрямували у слід за Махмудом до берега. Ми всі молилися, кожен по-своєму, і всі оплакували Салмана, але ми були не схожі на групу прочан, що відвідали храм. Ми були в модних костюмах і темних окулярах. У всіх, окрім мене, були дорогі годинники, золоті персні, ланцюги і браслети, вартість яких перевищувала річний заробіток успішного контрабандиста. Посвідомлюючи свою значущість, ми йшли тією пружною ходою, якою ходять всі гангстери, коли вони озброєні і готові вступити в бійку. У нас був настільки колоритний і грізний вигляд, що доводилося мало не соломі цитицяти пачки банкнотів жебракам на перешийку. Три автомобілі чекали біля парапету, приблизно в тому місці, де ми стояли з Абдулою тієї ночі, коли я познайомився з Хадербгаєм. Позаду був припаркований мій Ейнфілд. Їдь з нами на обід. Привітно запросив мене Санджай. Я, звісно, поїхав би з ними, щоб розігнати сумні думки, тим більше, що мені включало наркотики і симпатичних дівчат, та я відхилив запрошення. Спасибі, але мені треба зустрітися з однією людиною. Гарей, приводі її з собою», – запропонував Санджай. Розумію, що у нас серйозна розмова, отже, побачимось згодом. Абдула і Назір пішли провести мене до мотоцикла. Не встигли ми зробити і двох кроків, як нас нагнав Ендрю. «Ліне», – худко заговорив він, – «я хочу поговорити з тобою про те, що сталося тоді на автостоянці. Я хочу сказати, що я жалкую, ну, загалом я прошу мене вибачити, Аяр». «Та все гаразд». «Ні, не гаразд». Він узяв мене за лікоть і відвів убік, де нас не могли почути. «Я не жалкую про те, що я сказав про Хадербгає. Він, звісно, був наш бос і таке інше, і ти, я знаю, ну, ніби любив його. А вже ж ніби. І все одно я не шкодую, що так сказав». Розумієш, хоч який він був побожний, та не перешкодив Гані з його драбами порубати Маджида на шматки, щоб збити копів зі сліду. Адже Маджид був ніби його другом. Так, але і потім всі ці його принципи і правила все одно були даремні. До нас перейшли відчути всі його джерела прибутку. Санджай доручив мені займатися дівчатами і відеофільмами, а Файсал за міром керуватимуть торгівлею гарадом. Вони, як і я, увійшли до складу нової ради. Ми заробимо на цьому величезні гроші. Дні хедер минулися, вони позаду. Я подивився в світло карі очі Ендрю і тяжко зітхнув. Після тієї ночі на автостоянці я відчував неприязнь до нього. Я не міг забути слів, які мало не призвели до бійки. І те, що він сказав зараз, ще більше розсердило мене. Якби ми тільки-но не поминали нашого друга, я затопив би йому в пику. Знаєш, Ендрю... Відповів я йому без усмішки. Не можу сказати, щоб це твоє вибачення так уже мене утішило. Це не було вибачення. Розгублено відгукнувся він. Вибачатися я хочу за те, що сказав про твою матір. Я дуже шкодую, повір, вибач мені, будь ласка. Це було підло казати таке про твою матір. Та я взагалі пробучую. Ти мав право, Аяр, затопити мені в рило. Матері, це святе Аяр. І я впевнений, що твоя мати дуже гідна жінка. Отже, загалом, пробач мені, будь ласка. Гаразд, усе гаразд. Сказав я і простягнув йому руку. Він схопив її обома долонями і з почуттям струснув. Ми з Назіром і Абдулою підійшли до мого мотоцикла. Абдула був надзвичайно мовчазний, його мовчання повисло між нами, немов зловісна загроза. «Ти сьогодні виїжджаєш в Делі?» – запитав я. «Так, у півночі. Я проведу тебе в аеропорт. Спасибі, краще не треба. Я прослузну непомітно для поліціянтів, а якщо ти будеш зі мною, вони звернуть на нас увагу» ми, можливо, побачимося вдалі, і потім є робота в Шрі-Ланці, я хочу зробити її разом з тобою. Не знаю, старий, стримано відповів я. Там же війна в Шрі-Ланці. Немає такого місця, де не було б війни і немає людини, якій не довелося б воювати, сказав він. І я подумав, що це, мабуть, найглибша думка, яку він коли-небудь висловлював. Все, що ми можемо зробити, це вибрати на чоєму боці бути. Таке життя. Сподіваюся, що воно цим не обмежується, братику. Але, можливо, ти і маєш рацію. Гадаю, ти міг би поїхати туди зі мною, провадив він наполегливо. Хоча й було видно, що це йому нелегко. Це буде остання робота, яку ми зробимо для Хадербгая. Для Хадербгая? Хадерхан попросив мене зробити це для нього, коли зі Шрі-Ланки надійде сигнал. І тепер сигнал не йшов. Слухай, братику, я не розумію, про що ти говориш. Сказав я якомога м'якіше. «Поясни, доладу, що ти маєш на увазі, що за сигнал?» Звернувшись до Назіра, Абдула швидко заговорив з ним на урду. Той кілька разів кивнув і сказав щось про імена, начебто що не треба згадувати імен. Потім Назір широко, дружньо всміхнувся мені. «У Шрі-Ланці йде війна», – пояснив Абдула. «Тигри визволення Таміл і Лама воюють з регулярною армією. Тигри – це індуїсти». «Ще там є сингальці, що сповідують буддизм. І поряд з ними живуть мусульмани та міла, які ні з ким не воюють. У них немає ні зброї, ні армії. Всі їх вбивають, і ніхто не захищає їх. Їм потрібні паспорти і гроші. Ми поїдемо, щоб допомогти їм». «Хедербгай замислив цю справу», – сказав Назір. «Повинні поїхати троє. Абдула, я і один Гора, тобто ти. Всього троє. Я був його боржником». Сам Назірній за що не став би нагадувати мені про це і не образився б, якби я відмовився їхати із ним. Ми багато чого зазнали разом, але я був зобов'язаний йому своїм життям, і відмовити йому було дуже важко. До того ж, у його широкій усмішці, якою він обдарував мене, такій незвичній для нього, було щось мудре, душевне і щедре. Не наче він пропонував мені щось більше, ніж просто спільну роботу, яка дозволить мені повернути його борг. Він звинувачував себе в смерті Хадера і знав, що я теж почуваюся винуватим і соромлюся того, що не виконав своєї ролі захисника американця. Він дає мені шанс, подумав я, переводячи погляд з нього на Абдулу і назад. Він дає мені можливість поставити крапку в цій справі. А коли ви збираєтеся туди їхати? — запитав я. Скоро, братику, — засміявся Абдула. За декілька місяців, не пізніше. Я зараз їду в Делі і пришлю по тебе, коли наступить час. А за два-три місяці. Внутрішній голос, навіть не голос, а шепіт, що відлунював у мене у вухах, немов свист камінчиків, що летять над озерною гладінню, попереджав мене. Не їдь, він вбивця, кілер, не роби цього. Покинь їх, просто зараз. Шепіт, звісно ж, був слушний, а вже ж. Хотілося б мені сказати, що я довго вагався, але я вирішив це за лічені секунди. «Домовилися. За два-три місяці», – мовив я, простягнувши Абдулі руку. Він узяв її і потиснув. Я подивився на зіру в очі і сказав з усмішкою, «Ми зробимо це для Хадера, Ми завершимо його справу». Щелепи на зіра міцно стиснулися, м'язи щик напружилися, відтягнувши куточки рота вниз. Опустивши очі, він похмуро роздивлявся свої ноги в сандалях, немов це були наслухняні маріонетки. Потім він раптом кинувся на мене і обхопив руками, щепивши їх у мене за спиною і мало не роздавивши мою грудну клітку. Це були обійми людини, чиє тіло вміло висловити те, що відчувало серце, хіба що в танці. Потім він зніяковів, розімкнув свої обійми і відштовхнув мене грудьми. Не кажучи ні слова, він тільки хитав головою і тремтів, наче купався, і повз нього щойно пропливла акула. Назір швидко поглянув на мене почервонілими очима, і тепло, що наповнювало їх, додало похмурості перевернуті підкові його рота, що віщувала нещастя. І я знав, якщо колись у розмові з ним згадаю цей момент, то втрачу його дружбу назавжди. Я завів мотоцикла і, відштовхнувшись ногами від бруківки, покотив у бік і колаби. «Сач Аургімат!» – крикнув мені у слід Абдула. Я кивнув і помахав йому у відповідь, але не міг змусити себе повторити наше гасло. Я не був певен, що в моєму рішенні поїхати з ними до Шрі-Ланки було так уже багато правди і хоробрості. З цими почуттями я лишив їх позаду і підставив чоло теплому вечірньому вітру. Криваво-червоний місяць піднімався з моря, коли я виїхав на шосе, що веде до Норман-Пойнт. Я зупинив мотоцикл біля ядки з прохолодними напоями, повісив замок і віддав ключі продавцеві моєму давньому другові знетрищ. Обернувшись до місяця спиною, я попрямував піщаною береговою дугою, де рибалки часто лагодили свої неводи і човни. Цього вечора на причалі Сасу налаштовували свято, і майже всі, хто жив у хатинах на березі, пішли туди. Стажина, що нею я йшов, була порожня. І тоді я побачив її. Вона сиділа на борту старого рибальського човна, майже цілком засипаного піском, з якого стерчав хіба що ніс. На ній була довга сукня і вільні панталони. Підтягши до себе коліна і упершись під боріддям складені руки, вона задумливо дивилася на темні хвилі. «Ось за це ти мені і подобаєшся», – сказав я, сідаючи на леєрчу поряд із нею. «Привіт, Ліне», – всміхнулася вона. Її зелені очі були темні, наче вода затоки. «Рада бачити тебе. Я вже думала, ти не прийдеш. Що трохи я взагалі не знав би, що ти хочеш зустрітися зі мною». Мені пощастило, що я побачив дідів в останню мить перед його від'їздом, і він сказав мені. «Коли доля стомлюється чекати, залишається сподіватися тільки на везіння», – мовила вона. «Ох, уже ці твої фразочки!» – засміявся я. «Старі звички живучі», – усміхнулася вона, – «і ще більше брехливі». Її погляд обнишпорив моє обличчя, немов шукаючи знайомі орієнтири, за які можна було б зачепитися. Усмішка її поволі згасла. «Мені бракуватиме дід'є». Мені теж, відгукнувся, я думаючи, що він у цей момент напевно вже летить до Італії. Але навряд чи він надовго затримається там. Чому? Я поселив у його квартирі з одіакальних Джордів, щоб вони за нею наглядали. Ох, нічого собі, вона навіть примружилась. Так, вже якщо це не змусить його повернутися якнайшвидше, то, боюся, він застрягне там навіки. Адже ти знаєш, як він любить свою квартиру. Вона не відповіла, погляд її був серйозний і зосереджений. Халет повернувся до Індії. Кинула вона рівним тоном, спостерігаючи за виразом в моїх очах. Де він? У Делі. Точніше, біля Делі. Коли він повернувся? Повідомлення прийшло два дні тому, я перевірила його, і, схоже, це він. Яке повідомлення? Вона перевела погляд на мор і зітхнула. Отже, та є доступ до всіх телеграфних ліній. У одній з них прийшло повідомлення про нового духовного лідера на ім'я Халед Ансарі, який прийшов пішки з Афганістану, зібравши дорогою натовпи послідовників. Я попросила Джита перевірити повідомлення, його люди послали запит з описом зовнішності Халеда. І все збігається. «Ну, слава Богу!» «Так, мабуть», – пробурмотіла вона. Натяк на колишню пустотливість і таємничість промайнув в її очах. «Значить, ти упевнена, що це він?» «Так, настільки, щоб поїхати до нього». Відповіла вона, знову подивившись на мене. «Ти знаєш точно, де він зараз?» «Ні, але знаю, куди він прямує. «І куди ж?» «До Варанаси, там живе Ідрес, учитель Хадербгая. Він дуже старий, але ще викладає». «Вчитель Хадербгая?» Вигукнув я, уражений тим, що за всі сотні годин, протягом яких я вів філософські бесіди з Хадрибгаєм, він жодного разу не згадав цього імені. «Так!» Я зустрічалася з ним відразу після виїзду до Індії. У мене був ну, не знаю навіть, як це назвати, нервовий розлад, напевно. Я летіла до Сінгапуру і навіть не пам'ятаю, як потрапила на літак. Геть розклеїлась. Хедер був на тому ж літаку, він обійняв мене, і я все йому розповіла все до кінця. Наступне, що я пам'ятаю, це печера зі статуєю Буди, і коло неї це Ідрис, вчитель Хедера. Вона помовчала, подумки, повернувшись у минуле, потім, здригнувшись, повернулася до дійсності. Гадаю, Хелед хоче побачитися з Ідрисом. Він завжди мріяв зустрітися зі старим гуру. Це у нього була нав'язлива ідея. Не знаю, чому він не зустрівся з ним раніше, але думаю, він збирається робити це тепер. Можливо, він вже там? Він повсякчас розпитував мене про нього. Це від Ідриса хадер уперше почув про теорію розв'язки і... Яку теорію? Розв'язки. Хедер так її називав і говорив, що Ідрес познайомив його з нею. У Хедера це було філософію життя, вчення про те, що весь Всесвіт безперервно прагне ускладнення. Закінчив я за неї. Я знаю, він часто говорив зі мною про це. Але він не називав це теорією розв'язки і ніколи не згадував Ідреса. Дивно, той був для нього кимось на зразок духовного батька. Одного разу він назвав його вчителем усіх вчителів. І я знаю, що він хотів відійти від справ і поселитися коло Варанаси, недалеко від Ідреса. Отже, саме туди я поїду, щоб знайти Халеда. Коли поїдеш? Завтра. Ясно, промовив я. Це якось пов'язано з тим, що було у вас із Халедом раніше. Знаєш, Ліне, іноді ти буваєш просто нестерпний. Я підняв голову, але нічого не сказав у відповідь. Ти знаєш, що Ула теж повернулася? Запитала вона, помовчивши. Ні, коли? Ти бачила її? Я отримала від неї записку, вона зупинилася в президенті. А ти пішов би, якби вона запросила тебе? Так, напевно, – відповів я, дивлячись на затоку, де на хвилях вигравало місячно сяєво. Але не заради неї, а заради модени. Я бачив його нещодавно, він, як і раніше, пропадає за нею. Я бачила його сьогодні, – відгукнулася вона спокійним тоном. Сьогодні? Так, якраз перед тим, як прийти сюди. Він був у неї, я пішла в президент, у її номер. Там був один хлопець, Ремеш, це його друг. Так, цей рамеш відчинив мені двері, я увійшла і побачила Уллу, яка сиділа на ліжку, притулившись спиною до стіни, а Модена лежав у неї на колінах, поклавши голову їй на плече. З цим своїм лицем. Так, я знаю, страшне видовище. Ця сцена була якоюсь неймовірною, вона вразила мене. Сама не знаю чому. Ула сказала, що батько залишив їй в спадок купу грошей, адже її батьки були дуже багаті, практично господарі того міста, де вона народилася. Але коли вона приохотилася до наркотиків, вони вигнали її без копійки в кишені. Декілька років вона не отримувала від них нічого, поки її батько не помер. А зараз, успадкувавши всі ці гроші, вона вирішила повернутися сюди і знайти Модену. Вона сказала, що почувалася винуватою перед ним. Її замучила совість. Ну і вона знайшла Модену. Він чекав її. Коли я побачила їх разом, це нагадало мені сцену з якогось роману. «Ти бач, а він знав, що так і буде», – тихо сказав я. Казав, що вона обов'язково повернеться, і вона повернулася. Я тоді йому не повірив. Думав, це просто божевільні мрії. «Це було схоже на пієту, Мікеланджело, знаєш? Та ж таки поза. Це виглядало дуже дивно і дуже вразило мене. Бувають речі настільки незбагненні, що навіть дратують тебе. А чого вона хотіла? Що ти маєш на увазі? Чому вона запросила тебе? «А, розумію твоє запитання», – сказала вона, криво посміхнувшись. «Улі завжди треба щось конкретне». Вона подивилася на мене, я звів одну брову, але нічого не сказав. Вона хотіла, щоб я дістала паспорт для Модени. Він тут живе вже багато років і давно прострочив свою візу. А в іспанської поліції він на гачку. Йому потрібний паспорт на інше ім'я, щоб повернутися до Європи. Він може зійти за італійця або португальця. Я зроблю це, спокійно відгукнувся я, зрозумівши нарешті, чому вона захотіла зустрітися зі мною. «Я завтра ж займусь цим. Я знаю, де знайти його, щоб отримати його фотографію і все, що треба. З його зовнішністю чужу фотографію на митниці не покажеш. Я залагоджу все це». «Спасибі», – відповіла вона, так палко дивлячись на мене, що серце моє аж закалатало. «Велика помилка», – сказав одного разу Дідіє, «залишатися наодинці з людиною, яку ти любиш, хоча і не треба було б». «Що ти робиш зараз, Ліне? Сиджу тут на березі поряд з тобою». «Я маю на увазі взагалі». «У тебе справа у Бомбеї?» «А що?» «Я хотіла запитати тебе, ти не поїхав би зі мною шукати Халеда?» Я зреготався, але вона мене не підтримала. «Знаєш, мені допіро зробили трохи кращу пропозицію». «Трохи кращу?» – запитала вона. «Яку ж?» «Поїхати на війну до Шрі-Ланки?» Вона стиснула зуби, приготувавшись дати жорстку відповідь, але я підняв руки, здаючись, і додав. «Я жартую, Карло». Не дратуйся, мені зробили таку пропозицію, але я не знаю. Ну, ти розумієш. Вона розслабилася і всміхнулася. Так, я просто відвикла від твоїх жартиків. А чому ти вирішила запросити мене зараз? А чому би ні? Це не відповідь, Карло. Окей, зітхнула вона, поглянувши на мене. Напевно, напевно, я хотіла спробувати, чи не вийде у нас щось таке, як ото в Гоа було. А як же ж Джит? Запитав я, не піддавшись на провокацію. «І як він ставиться до того, що ти вирушаєш на пошуки Халада?» «Ми живемо кожен сам по собі. Робимо, що хочемо, і їздимо, куди хочемо». «Досить безтурботна заява», – зауважив я, насилу силу підшукавши слово, яке не звучало б образливо. «Дід'я сказав, що Джид зробив тобі пропозицію». «Так», – відповіла вона спокійно. «І?» «І що?» «І ти збираєшся прийняти його пропозицію? Ти вийдеш за нього?» «Так, гадаю, вийду». «Чому?» А чом би ні? Ти повторюєшся. Пробач, зітхнула вона із втомленою усмішкою. Я звикла останнім часом зовсім до іншого товариства. Ти питаєш, чому я виходжу за джита? Він добрий чоловік. Інакше кажучи, ти готова померти від любові до нього. Вона засміялася, але потім, раптово споважнівши, обернулася до мене. Очі її в блідому місячному сяєві були, мов латаття після дощу. Її довгі коси чорніли, мов каміння в лісовій річці і від дотику до них здавалося, що ти пропускаєш крізь пальці саму ніч. Губи, які, немов мов пелюстки камелії, були зігріті пристрасним шепотом, а місяць запалював на них сяйливі ближчики. Вона була пригарна, я любив її, я й досі кохав її, палко гаряче, але в серці у мене був холод. Та безпорадна, мрійлива любов, яка злітала до небес і провалювалася в безодню, уминулася. І в цю мить холодного обожнювання, напевно так це слід було назвати, я відчув, що влада, яку вона наді мною мала, теж пішла в минуле. Ба більше, ця її влада, її сила перейшла в мене, стала моєю силою. Всі козирі були у мене на руках, і мені захотілося дізнатися нарешті всю правду. Я не хотів покірно прийняти як даність усе, що було між нами, я хотів знати все. «Чому ти не сказала мені, Карло?» Вона болісно зітхнула і, витягнувши ноги, занурила ступні в пісок. Спостерігаючи за тим, як він маленькими струмочками обтікає її ноги, вона монотонно заговорила, не наче писала листа до мене, чи, можливо, згадувала колись написане, але так і не відправлене послання. «Я знала, що ти запитаєш мене про це, і, напевно, тому так довго не хотіла зустрічатися з тобою. Я питала людей про тебе і не ховалася, але до сьогоднішнього дня не робила ніяких кроків, щоб зустрітися, тому що знала, що ти поставиш це питання». Якщо тобі це якось допоможе відповісти, – урвав я її, – то можу сказати, що я знаю, це ти спалила палац мадам Жу. Це Гані тобі сказав? Гані? Я сам здогадався. Гані влаштувався для мене. Це був останній раз, коли я говорила із ним. Я востаннє говорив з ним за годину до його смерті. Він нічого не сказав тобі про неї? Запитала вона, очевидно, сподіваючись, що хоч щось їй не треба буде розповідати самій. Про мадам Жу? «Ні, жодного слова». Мені він багато чого розповів. Про те, чого я не знала, напевно, це його розповіді довели мене до краю. Він сказав, що вона послала Раджана стежити за тобою і навела на тебе копів. По тому, як він сказав їй, що ми кохалися. Я завжди ненавиділа її, але це було тією краплею, яка переповнила чашу терпіння. Вона не могла допустити, щоб у нас з тобою все вийшло, щоб мені було добре. Гені був зобов'язаний мені дечим, і я нагадала йому про це. І він організував безлади. Пожежа була причудова, я сама брала участь у підпалі. Вона замовкла, стіпивши зуби і дивлячись на свої ноги в піску. В очах її відбувалися далекі вогні. Я уявив собі, як мали виглядати ці очі, коли в них горіло полум'я тієї пожежі. «Про те, що сталося в Штатах, я теж знаю», – сказав я, витримавши паузу. Вона швидко підняла голову і уважно подивилася на мене. «Лайза», – сказала вона, – я не відповів. Вона відразу ж усе збагнула, як уміються лише жінки, і всміхнулася. «Це добре, Лайза і ти, ти з Лайзою, це чудово!» На моєму обличчі не було емоцій, і її усмішка розтанула. Вона знову опустила погляд на пісок. «Тобі траплялося вбивати людей, Ліна?» «Коли?» – запитав я, намагаючись вгадати, що вона має на увазі. «Афганістан чи нашу суточку з чугою. «Та хоч коли?» «Ні, я рада». Здалеку до нас долинав галас радісний сміх, що прикривав рев духового оркестру. З океану пливла ніжна мелодія хвиль, а над головами лопотіло пальмове листя. Коли я прийшла туди, у його дім, в його кімнату, він стояв і всміхався мені. Він був радий бачити мене, і на якусь мить я відмовилася від задуманого. Мені здалося, що все минуло, аж я побачила в його усмішці щось брудне. а Він сказав, «Я знав, що тобі захочеться прийти ще раз» щось на зразок цього. І він почав перевіряти, чи замкнені двері і вікна, щоб нас не накрили. Не треба, Карло. Коли він побачив пістолет, стало зовсім погано, тому що він почав не благати про пощаду дні, а просити вибачення. І мені було ясно, він чудово розумів, що він зробив зі мною, якого зла він мені завдав. Це було нестерпно. А потім він помер. Крові було не так і багато. Я думала, буде значно більше. А більше я нічого не пам'ятаю, поки не отягнулася в літаку поряд з Хадером. Вона заспокоїлася. Я узяв спіральну мушлю з на кінці і стиснув її в руці, аж вона проткнула мені шкіру, а потім пожбурив додолу. Звівши голову, я побачив, що Карла понуро дивиться на мене. «Що ти хочеш знати?» – запитала вона. «Чому ти ніколи не говорила мені про Хадербегая?» «Тобі потрібна гола правда?» – зрозуміло. «Я не могла тобі довіряти». Сказала вона, не дивлячись на мене. «Ні, не так. Я не знала, чому можу я тобі довіряти. Але тепер я, мабуть, знаю. Я могла довіритися тобі від самого початку». «Окей», – мовив я крізь зуби. «Я намагалася сказати тобі, я намагалася утримати тебе в Гуа. Ти знаєш це». «Все могло б бути інакше, якби ти сказала, що працюєш на нього. Що ти завербувала мене для нього». Я тоді втекла, виїхала в Гуа, тому що мені стало гидко. Річ у тому, що цей задум із сапною... «Він був мій. Ти знав це?» «Ні, господи, Карло!» Очі її звузлися, коли вона побачила жорстокий і розчарований вираз мого обличчя. «Не вбивства, зрозуміло», – додала Карла. Її, мабуть, шокувало те, що я вважав її здатною планувати криваві убивства. Це Гайні повернув таким чином. Для того, щоб переправляти контрабанду до Бомбея із Бомбея, їм потрібна була допомога людей, які не хотіли її надавати». Моя ідея полягала в тому, щоб придумати загального ворога, Сапну, і змусити всіх спільно боротися з ним. Сапна повинен був лише розклеювати листівки, писати графіті, підривати бомби і справляти враження, що діє небезпечний популістський лідер. Але Гані вважав, що цього недостатньо, що треба залякати публіку, і для цього почав здійснювати всі ці вбивства. І тоді ти виїхала в Гоа? Так, знаєш, де я вперше почула про вбивства, про те, як Гані спотворив мою ідею. «У вашому небесному селі, куди ти водив мене на обід? Твої друзі говорили про це. Я була приголомшена. Я намагалася зупинити це, але все було марно. І тут Хедер сказав мені, ти у в'язниці, і тобі доведеться залишатися там, поки він не доб'ється від мадам Жу того, що йому треба. І тоді ж він звелів мені попрацювати з одним молодим пакистанським генералом. Ми вже зустрічалися з ним у справах, і я йому подобалася. Я працювала з ним, поки це треба було хадеру, тоді як ти був у в'язниці. А потім я просто... Кинула все це, з мене було досить. Але потім ти повернулася до нього. Я намагалася умовити тебе залишитися в гоазі мною. Чому? Що означає чому? Вона спохмурніла, запитання, здавалося, роздратувало її. Чому ти намагалася умовити мене залишитися? Хіба це не очевидно? Ні, вибач, але не очевидно. Ти любила мене хоч трохи. Ти мені подобався. А вже ж. «Але це правда, ти мені подобався більше, ніж будь-хто інший. Для мене це таки чимало, Ліне!» Я мовчав, зціпивши зуби і відвернувшись. Почекавши декілька секунд, вона знову заговорила. «Я не могла сказати тобі про Хадера, Ліне, не могла. Це було б усе одно, що зрадити його. Ну, а зрадити мене – це запросто». «Хай йому біс, Ліне, це не було зрадою. Все було інакше. Якби ти залишився зі мною в Гуа, ми разом вийшли б з гри. Але навіть тоді я не могла б тобі сказати. Та яке це має значення тепер? Ти не захотів залишитися зі мною, і я думала, що ніколи більше тебе не побачу. А потім Хадер прислав мені звістку, що ти вбиваєш себе героїном в клубі Угупти, і що я потрібна йому, щоб врятувати тебе звідти. Тому я повернулася і знову почала працювати на нього. І все-таки я не розумію, Карло. Чого ти не розумієш? Скільки часу ти працювала на нього і на Гані до того, як розпочалася ця халепа з сапною? Понад чотири роки. Значить, ти повинна була бачити чимало з того, що вони коїли, чи принаймні чути про це. Ти невідомо, заради чого працювала на бомбейську мафію, чи радше це кляти угруповування, точнісінько, як і я. Адже ти знала, що вони вбивають людей. Знала ще до того, як Гані звихнувся на цих четвертуваннях. Чому ж після всього цього на тебе так подіяли вбивства, які здійснював Сапна? Ось чого я не розумію. Вона пильно вивчала мене. Я знав, що вона достатньо розумна, щоб бачити, що спонукає мене бомбардувати її цими запитаннями. І хоч я намагався замаскувати свою недовіру, крізь яку стерчали колючки суворого осуду, я розумів, що вона відчувається з мого тону. Коли я закінчив свою промову, вона хотіла відповісти мені відразу ж, але потім зробила паузу, ніби вирішила змінити свою відповідь. «Ти вважаєш?» – похмуро із якимось подовом озвалася вона нарешті – «що я тоді виїхала в Гуа». Тому що ну, каялася, чи що в тому, що я робила і в чому брала участь, а ти не каєшся? Ні, принаймні не в цьому. Я поїхала, бо не зазнавала ніяких почуттів у зв'язку з вбивствами, які здійснював сапна. Мене спочатку приголомшило те, що Гені обернувся отак. Я була проти цього, я вважала, що це лише принесе нам зайві неприємності. Я намагалася умовити Хадера відмовитися від цієї ідеї, але й нічого не відчувала. Навіть, коли вони убили Маджида. А я, знаєш, любила старого. Він був у певному розумінні кращий від них усіх. Але я нічого не відчувала, коли він помер. Як нічого не відчувала і тоді, коли Хадер сказав, що йому доводиться тримати тебе у в'язниці, де тебе б'ють. Ти мені подобався більше за всіх, кого я знала, але я не страждала через це, не зазнавала ніякого жалю. Я наче розуміла, що це необхідно, і просто обставини склалися так невдало, що це сталося з тобою. Але я нічого не відчувала, і саме це змусило мене кинути все. «А як же, Вуа, ти ж не можеш сказати, що і там нічого не відчувала?» «Так, звісно. Я вірила, що ти знайдеш мене, і коли ти знайшов, це було чудово. Я почала думати, ось що це таке, ось про що всі вони говорять. Але ти не захотів лишитися там. Тобі обов'язково треба було повернутися, повернутися до нього. І я розуміла, що він хоче, щоб ти повернувся. Ти йому, можливо, навіть потрібний». Я не могла сказати тобі всі правди про нього, тому що була у боргу перед ним і не знала, чи можна тобі довіряти. І мені довелося тебе відпустити. А коли ти виїхав, я не відчувала нічого. Геть нічого. Я не каялася в тому, що я робила. Каюся лише в тому, що не шкодую за цим. Тим-то й хочу поїхати до Халеда і Ідриса. Я геть холодна усередині Ліне. Ні, мені подобається багато людей і багато речей, але я не люблю їх. Я навіть себе не люблю». Я байдуже до всього і до всіх. А найдивніше, Ліне, що я і не хочу, щоб було по-іншому. Отже, тепер я знав усе. Всю правду і всі подробиці, про які я так хотів дізнатися відтоді, як на мертвій сніговій вершині Хедер сказав мені про Карлу. Мабуть, я хотів помститися їй, змусивши її розповісти про те, що вона робила, і чекав, що її розповідь принесе мені звільнення і заспокоєння, що я відчув пролив сил. Але нічого такого я не відчував. Я відчував порожнечу. Ту порожнечу, що переповнена не вічаєм, а сумом. Порожнечу, що змушує нас шкодувати, але не розбиває серце. Насяжну, ясну і чисту порожнечу. І раптом я зрозумів, що це за порожнечу і як вона називається. Ми постійно користуємося цим словом, не усвідомлюючи, що воно містить у собі цілий всесвіт спокою. Це слово – свобода. Я простягнув руку і торкнувся щуки Карли. «Не знаю, чи багато важить для тебе моє прощення», – сказав я. «Але я прощаю тебе, Карло. Я прощаю тебе і люблю тебе, і завжди любитиму». Наші вуста зустрілися і зілялися, наче хвилі, у бурхливому морі. Я відчував, що я вільний, що випав нарешті з любові, яка розкривалася усередині мене, мов квітка лотоса. І ми разом опустилися в темну мушлю рибальського човна, що потонув у теплому піску. Коли наші губи роз'єдналися, в її зелених, неначе море, очах спалахнули зорі, що проникли туди з нашим поцілунком. Ціла епоха пристрасної туги за коханням перелялася з цих очей у моє серце, ціла епоха пристрасті перелилася з моїх сірих очей до її серця, вся пекуча пожада плочі, що зголодніла за надією. Пливла від серця до серця. Наша перша зустріч, Дотепні бесіди в Леопольді, Притулок стоячих ченців, Небесне село, холера, Щуряча навала, секрети, Які Карла розкрила мені сонна. Пісні човні під брамою Індії, Гроза, що зробила нас коханцями, Радість і самота вгуа, І наше кохання, що відбувалося тінями На склі останньої ночі Перед тим, яке пішов на війну. Всі слова і розумні думки Були позаду, коли я проводив її до стоянки таксі. Я ще раз поцілував її. То був довгий, прощальний поцілунок. Вона всміхнулася мені. Усмішка була дружня, чарівна. То була, чи не найкраща її усмішка. Я дивився, як гаснуть і щазають у глибині ночі габаритні вогні таксі, у якому вона поїхала. Лишившись самотою на незвично порожній вулиці, я сів на мотоцикли і подався в нетрища прабакера. Я називав їх прабакеровими нетрщами і такими вони залишаться для мене назавжди. Моя тінь скакала по дорозі, спершу вона плигала позаду, а потім вирвалася уперед і застрибла бруківкою. Дорога пішла по дотичній від берегової дуги, попрямувавши вулицями нового півострова, який був відвойований у моря. Він з розростався, нагромаджував камінь на камінь і цеглину на цеглину. На вулицю вихлюпнулися звуки свята. Святкова програма закінчилася, люди поверталися додому, Велосипеди відчайдушних хлопчаків на великій швидкості лавірували поміж пішоходів, але зачепали хіба що кінчик рукава. Неймовірно гарні дівчата в яскравих сарі гордовито проходили повз порубків, від яких пахло сандаловим милом. Дітлахи спали на плечах батьків, їхні мляві руки і ноги гойдалися, наче мокра білизна, що висить на шворці. Хтось завів любовну пісню і з десяток голосів підхоплювали приспів до кожного куплета. Люди, що поверталися до своїх осель у нетрищах, чи до комфортабельних помешкань, усміхалися, слухаючи наївні романтичні слова. Троє парубків, що співали неподалік мене, побачили, що я всміхаюся, і допитливо підняли вгору долоні. Я теж підняв руки і підхопив приспів разом з усіма, здивувавши і потішивши їх. Вони обняли за плечі дивного незнайомця, і ми, співаючи, почвалали до нетрищ. «Кожен, хто живе на землі, – сказала колись Карла, – бо він дійцем принаймні в одному зі своїх минулих життів. Я не знав, як житиму далі, по тому, як віддам борг афганському вадмадеві Назіру. Якось я сказав йому, що почуваюся винуватим в загибелі Хадера, і він відповів, «Добра зброя, добрий кінь, добра битва, добрі друзі. Що може бути краще для великого хана у момент смерті?» Якоюсь мірою це стосувалося і мене. Те, що я збирався ризикнути життям задля доброї справи в товаристві добрих друзів, було правильне. Тож було до душі. Мені ще багато чого належало навчитися з того, чим Хадер хотів зі мною поділитися. Я знав, що в Бомбеї живе його вчитель фізики, про якого він казав мені в Афганістані. А інший вчитель, Ідрес, жив у Варнасі. Якщо я повернуся живий зі Шрі-Ланки, на мене чекатиме цілий світ ще не відкритих духовних радощів. А поки що я посідав досить вагоме місце в мафії Санджая. Робота була, гроші були, була навіть деяка влада. Довга рука австралійського закону ще не намацала мене. У мене були друзі на роботі, друзі в Леопольді і у нетрищах. І, можливо, був навіть шанс знайти любов. Повернувшись до мотоцикла, я вирішив не сідати на нього, а пройтися пішки. Якийсь інстинкт потягнув мене до нетрищ, а може, цьому винен був повний місяць. Вузькі вулиці, покручені артерії боротьби і надії, були близькі мені, вселяли спокійну певність – я дивувався з того, що попервах сприймав їх зі страху. Я брів без жодного плану і мети, від усмішки до усмішки. В повітрі тхнуло кухонним чадом і простим милом, стілом для худоби і кіптяву от каганців. Пахло сандаловим деревом і ладаном, що корився на хатніх вівтарях. На закруті я зіткнувся з прихожим. Ми підняли голови, щоб вибачитися, і впізнали один одного. Це був Магеш, молодий злодюжка, який так допоміг мені в поліційній дільниці Кулаби і у в'язниці на Артур Роуд, і якого я за допомогою Вікрама витягнув із в'язниці. «Лін, баба!» – вигукнув він, схопивши мене за руку. «Як я радий тебе бачити! Що привело тебе сюди?» Та просто зайшов подивитися, як тут що. Відповів я, сміючись разом із ним. «А ти що тут робиш? Виглядаєш ти класно. Як у тебе справи?» «Нема питань, баба. Білкурфітгайн. Я в найкращій формі «Може, вип'ємо чаю?» «Спасибі, баба, не можу, запізнююся на збори». «Ачга!» – відгукнувся я. «Справді?» Нахилившись до мене, він прошепотів. «Це секрет, але тобі я його довірити можу, Глінбаба. Ми зустрічаємося з хлопцями з команди Сапни, короля злодіїв». «Що?» «Так, прошепотів він. Ці хлопці особисто знають Сапна, вони розмовляють з ним майже щодня». «Але ж це неможливо», – сказав я. «Чому, Глінбаба?» Вони його друзі, і ми разом збираємо армію, армію бідняків. Ми покажемо цим мусульманам, хто справжній господар в Махараштрі. Цей сап наубив ватажка мафії Абдулагані в його власному домі і розкидав по всій квартирі шматки його тіла. Це був добрий урок для мусульман. Тепер вони боятимуться нас. Але мені треба йти. Ми ще побачимось, правда? Щастий Лінбаба. І він звернув у провулок Я пішов собі далі, але гумор у мене різко змінився. Я почувався розгубленим, сердитим і самотнім. І тоді моє місто, мій Бомбей, простягнуло мені, як завжди, свою руку, додаючи сил і упевненості. Я побачив натовп шанувальників блакитних сестер, що зібрався біля їхньої нової великої хатини. Люди в задніх рядах стояли, а ті, хто був ближче, сиділи або ж повклякали навколішки в освітленому півколі біля порога. А в дверях, оточені оролом світла, що лилося з хатини і блакитним димом пахощів, стояли самі сестри. Вони були безтурботні і випромінювали таке співчуття і такий піднасений спокій, що в моєму серці прокинулася любов до них, як і в серцях усіх присутніх тут чоловіків і жінок. Хтось потягнув мене за рукав, і обернувшись, я побачив примару, що складалася з величезної усмішки і прикріпленого до неї чоловічка. Я обняв примару, а потім, нахилившись, токнувся її ноги, як вітають в Індії батька та матір. Це був Кішан, батько Прабакера. Він пояснив, що вони з Рухмабай приїхали, щоб відпочити і побачити Пароватті. Шантарами, насварив він мене, коли я звернувся до нього на хідді. Ти хіба забув свій чудовий Маратхі? Вибач, батьку, засміявся я і перейшов на Маратхі. Я такий радий тебе бачити, що сам не знаю, що кажу. А де Рухмабай? Ходімо, сказав він і, узявши мене за руку, потягнув за собою наче маленького хлопчика. Ми підійшли до хатин, що стояли довкола чайної кумара. Поміж ними була і моя Перед хатинами стояли Джоні Сигар, Тендера, Казим Алі Гусейн і дружина Джозефа Марія. «А ми якраз згадували тебе», – вигукнув Джонні, коли я поздоровкався з усіма. «Ми говорили про те, що твоя хатина знову звільнилася, а також про пожежу, яка була того дня, коли ти приїхав сюди. Це була велика пожежа, так?» «Так», – погодився я, пригадавши Раджу та інших людей, що загинули в полум'ї. «Шантарами», – докірливо сказав хтось позаду. Ти став такою важливою персоною, що навіть не хочеш поздорокатися зі своєю неосвіченою сільською мамою. Я поспішно обернувся і хотів торкнутися ноги Рухмабаї, але вона не дозволила мені зробити це і простягнула обидві руки. Вона постаріла, і її ласкава усмішка була судною. Горе посріблили її чорні коси. Колись я бачив, як вони впали, ніби згасаючи тінь, та за цей час виросли знову і були неначе наче живої надії. Коло неї стояла жінка в білій удованій сукні, а поряд був маленький хлопчик. Парваті з сином. Він учепився руками в її сарі, щоб не впасти. Поздоровкавшись з парваті, я глянув на хлопчика і аж рота роззявив. Потім здивовано зиркнув на людей, що стояли довкола, і вони закивали мені з таким же подивом. Малюк був точною копією пробакера, якого ми любили понад усе на світі. Він усміхнувся мені, і на його маленькому круглому личику засягла теж та така величезна усмішка, що, здавалося, охоплювала цілий світ. «Можна узяти його на руки?» – запитав я. Парваті кивнула. Я простягнув малюкові руки, і він охоче пішов до мене. «Як його зовуть?» «Прабу», – відповіла Парваті. «Ми назвали його прабакером». «Прабу», – ввеліла внукові Рухмабай, – «поцілуй дядька Шантарама». Хлопчик швидко поцілував мене в щоку, а потім палку обняв своїми крихітними рученятами за шию. Я теж обняв його і притиснув до серця. «А знаєш, Шанто?» – сказав кашан, поплескавши себе по червцю і наповнивши усмішкою весь світ. «Твій дім ми всі тут, ти можеш сьогодні переночувати з нами». Джоні Сигар усміхнувся мені. Повний місяць відбивався в його очах, а білі зуби мерехтіли, як перли. «Але тільки врахуй!» – сказав він. Якщо ти залишишся, то сьогодні увечері люди зберуться відсвяткувати цю подію, а вранці ти побачиш перед своєю хатиною довгеньку чергу пацієнтів. Я віддав малюка парваці та провів рукою по обличчю. Дивлячись на людей, що стояли довкола мене, наслухаючи мелодію нетрищ, котра звучала з усі біч, я пригадав один з улюблених висловів Хедербгая. Кожен удар людського серця цілив все світ можливостей. І мені здалося, що тепер я до кінця збагнув те, що було закладено в цій фразі? Хадер хотів сказати мені, що воля кожної людини здатна змінити її долю. Я завжди вважав долю чимось таким, що дароване тобі раз і назавжди, закріплене за тобою з народження і вічне, мов зорі у небі. Тепер я збагнув, що життя насправді набагато складніше і краще. І правда в тому, що в яких би обставинах ти не опинився, яким щасливим чи нещасливим не був би, ти можеш змінити своє життя однією думкою або одним учинком, якщо вони наповнені любов'ю. Боюсь, що я відвикнув спати на землі», – відповів я, усміхаючись Рухмабаї. «Я віддам тобі своє ліжко», – запропонував Кишан. «Ні-ні, що ви?» – запротестував я. «Так-так, обов'язково», – наполягав Кишан, і, узявши своє ліжко, що стояло біля стіни, переніс до моєї халупи. Я хотів не дати йому те зробити, але Джоні, Джі Тендре і усі інші почали боротися зі мною, аж врешті я скорився. З цього і складається наше життя. Ми робимо один крок, потім другий. Піднімаємо очі на зустріч усмішці чи оскалу довколишнього світу. Думаємо, діємо, почуваємо. Долучаємо свої скромні зусилля до припливів і відпливів добра і зла, що затоплюють світ, а потім відступають. Несемо крізь морок свій хрест у надію наступної ночі. кидаємо наші хоробрі серця в обіцянку нового дня. З любов'ю, пристрасним пошуком чужих істин. І з надією, щирим, невимовним прагненням порятунку. Поки доля чекає, життя триває. Боже, поможи нам. Боже, прости нам. Життя триває.